من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدا وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدوا رب يشرح لي صدري ويصير لي أمري وحلو الأقضة من لساني يفقظ قولي <تصفيق> سورة البقراء سورة سورة سورة سورة أهم الزامن ذكر كذلك يوم سلاة اس بات توحید اللہ رب العزت در ایمہ مسلہ رسالت در نبی علیہ الصلاة والسلام در ایمہ مسلہ جہاد فی سبیل اللہ تعالی او سلورمہ مسلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی اول حصہ فرائیات نمبر چینوے پوری او پاول حصہ کی اول مسلا اصباد توحید تفصیلاً دہا غی بیانو شر حصہ دری بابو نوہ لدیز اینا از حصہ شروع کیگی او پا دوے میں حصہ اسبات رسالت د نبی علیه الصلاۃ والسلام خدامخ کی تیرشیو د قرانی شریو بل یو داوا یو خبره ثابته وکلا د هغه لپاره دلیل ذکر کی دیم پغه باندې کل قسم ذکر شي او درم عم اعتراضونه چې وی د مدل توس از د رسالت د نبی عليه الصلاة و ور سره ذکر کیږي چې کوم اعتراضات د نبی عليه الصلاة و السلام رسالت راځي د حقي جوابونه وکيږي نه اعتراضات پر د رسول الله صلی الله علیه و سلم اول اعتراض پا ستانوی نمبر آیت کی دیکس اعتراضونا نبی علیہ السلام بهموی او پا قرآن شریف فدوانو گوی اول اعتراض ستانوی نمبر آیت کی چنبی علیہ السلام موخ وطمانلے وی وطا توحی راودون کی فرشدہ جبریل علیہ السلام دا دی وجنا حاغزمون گپلار نکی دشمنت رشوی دا لومون استاد خبر زکنه منو دیم اعتراض ددی پنځه جوابونه بوشي ددی اعتراض دیم اعتراض 102 نمبر آیات اول کې دسام ملګری سليمان عليه السلام ته دا هغه خوي دغه نه قوت او پیغمبري مني هغه کو نه قوت پسه او په جادو باندې کړو نو دیو جنا اصدا ملگره سهینه دی نو زکمونگ تانمانو درم اعتراض ایک سو دو منسکی تتمونگ دی سیر رمانی که حالا رب العزت پا دیبان دی فرشتی را لگلی وی دهاغی جواب بوشی دی فرشتی بل مقصد دا پار را گلی وی سلورم اعتراض آیات نمبر ایک سو یو سل سلورم آیات که معمول والا استعمال والا الفاظی مستعمله الفاظ, مستعمالا, الفاظ مستعمالا تمون دا غینا منی که زمون په خبرو اعتراضونه کې او داوی چه دا نو نووی دا الفاظ نووی دین زم اعتراض آیات نمبر ایک یو سل شپگم آیات کله یو خبره کې کله بل خبره کې مونږه تا کومه کومه خبره ومانه تاسو په خپل خبره یقین نشته دی شپغم اعتراض آیات نمبر 116 یو صلی شپړلسم نمبر آیات کې ته وی چ رب العزت وحده لا شریک دی هلکه خو کو نائبانی ولېدی زا اعتراض په توحید باندې با هم او د نبی علی اسلام پر رسالت باندې هم د دې اعتراض به هم 15 جوابونه شي کوم اعتراض آیات نمبر 118 یوسف السمیا کی چې پر رسالت باندې استفه نبوت باندې موږ سره د الله رب العزت خبر یو کی همو به ومانو چې د الله رب العزت, العزت پیغمبری دا دې جواب دا خبره مخکانون کړی وی دا چې دې کیږي دنیا کې کی یو بادشاہ هغه درس نی چې ګلې جو نو مقرر کی یا خل ځنه ما تحت کس او هغه خلکو ته وې چې دا زمانہ ما تحت دې او تاسو بللې خبره مانی نو څنګه به الله رب العزت ټوری دنیا او انسانان ته سوې چې دا زمانہ پیغمبر دې تاسو مانی دا کو دا ناپوې خبره ده او ناپو د قصې مخکې خبره کړی بیا ووم او, او اتم اعتراض پامنس کی دری خبرې وی یوه خبره چې بیت الله بنیت توحید فلیمتو شریکونه تي بیت الله توحید ته پاره جوړ دی او تاسو فریق ولی شرکوي د دې ذکر آیاتم بر 125 کیږي کی. دیما خبره چې دا پیغمبر دعا دے د علیه السلاة و سلام دا دا سو والی دے دین انکار کروئی ابراحیم علیه السلاة و سلام دے پیغمبر دا پعر دعا کروئی دا سو دا خل نقل دعا نہ منکر او ابراحیم علیہ السلام دعا کروئی ربنا علیہم و اللہ انتطا پیهم رسول منہم یقیامے آیاتی دا سو زن تا دے ابراحیم علیہ السلام قابیدار ہوئی اور دنی کا دعا تا سو اوڑی در خبره ایک سو بچی سلم برایات که و وصوا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب یا بنیه ان اللہ اصلافا لکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون در توحید مسلا داخل در طول انبیاء الیسلام مسکرک مسلا در اجماعی و مشترک خبری در السلام الیسلام نتاسو ولی اولی و شرک دوی دو اتم اعتراض پس ایقول و صفحه ایک سو بیالی دنېویر اسلام باندې ترازو په تحویل د تبلی ته کوي یو قوم مخکي کله بل قوم مخکي او څار په ټول دین کې شک دی زمونږ د دې مخکنو منځونو وسیږي ته موږ باندې عبادت او دین ګرځوټکي دا غي جواب کل الاله المشرق وال مغرب زه خدای له حکم تابعیمه نه هم اعتراض تمونږ د شرک نه منې آیات نمبر 158 یوسف اته پندوست آیات کې ته مونږ به شرک نه منیکې او په خپل صفاء او مروه په مېس کې طواف کې و ته مونږ به څنګه شرک نه منیکې او په خپل خوا شرک کې صفاء او مروه په مېس کې د طواف کې د لطخوا صاف بوتانو او ته په کې طواف کې به جواب ان الصفاء والمروه من شعائر الله دا د الله د دین نه نه کو نه کوم چې نیت باندې موږ کې کړه او تشریک وې بلکه دا, دا الله رب العزت حکم دی پدې وجباني زكوم په دې سکينه اعتراضات پر رسالت د نبی عليه الصلاة و السلام او د هغه جوابات کی دل. دا اول اعتراض پر رسالت د نبی عليه الصلاة و باندی. علیہ السلام باندې کله توہی جبريل عليه الصلاة و السلام راوړی او هغه زمونږ د پلاړي دشمنو دی جن موږ څه خبر نه د دې سبب د نزول او شان نزول تفسیر ابن کثیر ګڼه خل په دې کې ذکر کړی دی یو کول زده رسول الله صلی الله علیه و علیہ تا ته د او نبی عليه السلام ته فرمایل مونږ ستاسو ته بوسونه کوو کتا داه ته بوسونه جواب مونږ ته کو نو مونږ وتاو مونږ نبی عليه الصلاه والسلام ته پخې وادله کړي یاکوب عليه الصلاه والسلام واغښته نبی عليه السلام ورته وفرمل کما جوابونه صحیح که تاسو بخامه وی بالکل به مونږ مونږ نبی عليه السلام ورته فرمایځي کې وي ته پوښتنه یو تاسو دې نبی عليه الصلاه والسلام نه داوکه چې اسرائیل عليه السلام جن یاکوب عليه الصلاه او قضان باندي سي شي حرام کړي ني بند کړيو نبی عليه السلام ورته فرمایل يعقوب عليه السلام بيمار شو نظر اومنلو لو هغه ټیم نظر منو سي هو کما ته الله رب العزت سي هترک نژب پخورا کې هغه سي نوخرم کم چې ماته ډېر او پساک به هغه ساک نکوما کم چې ماته ډېر کله چې الله <سؤال> رب العزت یاقوب عليه السلام ته صحت ورک ب وقرا کو نو د یاقوب عليه السلام د اوخه ډیره فقوه یاقوب عليه السلام نظر د وجنه هغه استعمالي بنده دیم پښکلو کې د یاقوب عليه السلام د اوخه پی ډیر فقو نو هغه بنده چې کله السلام دا جواب ورک نبی عليه السلام ورته فرمایل د څومره چې په هغه ځادت کوم ځادت چې په را لګلې اېدا خبره ما رښتیا یا درو غو بالکل دا خبره خو دي نبی عليه الصلاه والسلام ورته فرمایل دریم تکو سوتې دریم تکو يهوداو کو او د زنانه مني څنګه او دا سوجه ځا چې کل علک پیدا کیږي او کل جنې پیدا کیږي نبی علیه السلام ورته فرمیل د نارینه مونی سپینه او اوټینګ وی د زنان مونی زړه وی او نرم وی دمرټینګه نی وی هغه ورته فرمایل کله الګ دیوه جنه پیدا کیږي چې نارینه منی غالب شي الګ پیدا شي چې زنان مونی غالب شي جنې پیدا شي بیا ورته نبی علیه السلام فرمایل قسم وکې په هغه ذات چې کوم ذات تو موسی علیه السلام تورات را لېګلو دا جواب مسیح درکو وی خبره جوړه 30 پوس نبی عليه السلام ته فرمای وی دا اخر پیغمبر څه خاص علامسته ده دا اخر پیغمبر ته ځانته دا خاص علامسته ده نبی عليه السلام ورته فرمایل اخر پیغمبر خاص سلام یو دا غداونه چې هغه سترګې به او دی وی خزر به د حق نبی عليه السلام بیا قسم ورک دا خبر مې سېو وی بالکل صحیح بل تقوس نبی علیه السلام تا ہوئی دارا تو ہو ویا چه پده آخری پیغمبر بانده وحی روڑن کے سوق دی نبی علیه السلام وردو فرمیل جبریل علیه السلام بی پلک کا ٹیم کیوئی که داوہی اسرافیل علیه السلام روڑلا نمونگو منل خلیکن داوہی جبریل علیه السلام روڑی او تا دا, دا پخبل معلومه دا جبریلی سلام د عذاب والا فرشته دا سخ عذابون را لیگی و دی وجه نامونگ دا سفرشته خبری نشو منه لید او دیوی چیز مونگ نکونه دا, مون دا حلاکلی دی عذابی پر آورده دی مون بسنگ است دا خبرون من پدی که اللہ دا آیتون نازل که یو وجه دا نزول علماء دا ذکر که دوی موجه تفصیرم نکسیر دا شایرم اللہ نقل کردی سندن سکلام تشتیم که شاگرد شاگرد هیما الله حاغد عمر رضی الله تعالی عنہ دارک سره وی دلوم ملاقات خاص موشوی هغه دا واقعا تفصیل میکسی نور سه سا تفصیل ته ذکر کړی دا چې عمر رضی الله تعالی عنہ پخپل فرمای زبت لم یہودو تا او زبل غی سره کیناستم دی مقصد دا پارا چې دې دې معلومات کوم چې لا او دا تورات سنگ دیوبل حقانیت او تصدیق ما ماوس خبری ده غین موردلی حقی به زما دې عزت هم کولو یوزل نبی علیہ الصلات والسلام فلار را روانو نو ماتدا یهود وی سامل گری خوغه دې روان دې نو ما ورتی وی زی ملگری خو می روان دې و تاسو قسم در کومه ماته ورشتیا خبره کوي موعدی را قسم ګرځ د په در کوم چې کمزاد او مصالح سلام تورات را لې ګره او نجات ورکړي قرونی غړ کړو سحق قسم یو تورک وي لريشتار اشتار توي ساجو کتابونو کې د پیغمبر ذکر شته دا څنګه پیغمبر د هر دغه په اړه باټلې دي ویتا چې مونته دومره سحق قسم را نوسبره توي او چې د پیغمبر خو حق رشتیا دي عمر رضی الله و تن ور تفهمی منی ولینا ویمانی و نه چه ده تواهی جبریل علیه السلام روڑی او هغه دا عذابونو د سختي پرشتو که داوهی چه تی ازرایل اسرافیل علیه السلام روڑی مونگ دامانی لیوی و من رضی اللہ اتمرتا فرمائی آیده جبریل علیه السلام او دا مکایل علیه السلام اللہ رب العزت سراس دا رجشت دی وی بلکل گوی داست دی چې جبریل علیه السلام الله اللہ رب العزت خیل آزد و دا, دا میکیل له اسلام یکسر یعنی کنای چې ډیر مقربین او چې دی فرشتی دی بیا چې ویو راغه دا غوښتوږي ورته کا ورتي دی پخپل راضی کله هراله کی ویاله هراله کی به ورینه مانی پخپل راضی نا مرتبه مشتي درجه مشتي و صرف دا بهاني نیولې وا دا, دا سختی فرشتي دا زابونو فرشتي ده عمر رضی الله تعالی فرمیزی چې راغه ما نبی علی اسلام ته نبی علیه صلات و السلام ماتس آیاتون اولوستل و یومد آیاتون نازل شیو مورتوز اللہ پیغمبر قصق و مام دادی بحث مداد یهودو سرکولو او اکثر جو امر رضی اللہ تم سنگ جوابون حقیت وار کرو اللہ رب و رضی شریف تو مقصد ترکیوان جوابون امروحی دل در این مواقعات بعض علمو دن وزول در ذکر کرو نبی علیه صلات و چې کله مدینی تطللو نو پلار کی یوه دې عالم ور دې عالم عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی نو پلار کې ناس ته نبی علیہ السلام دا خبر چوش ډیر afast ده نبی علیہ الصلات والسلام ته فرمایي زبتا نه ته کوسنو کم کلاغي جوابونه ماته تاسه هिराک داغي جواب پیغمبر نه بغیر بل څه کني شی کولې کتا ماته داغي ځوبه چې الله پیغمبري او کله هغه جوابونه د ما صحیح رانک استاد خبره باندې روغ وی نبی عليه الصلاه والسلام ورته په پرمهال پوښتنه نو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی او ورته پوښتنه کوي دا چې ج اولو اشارات اول علامات د قیامت به سی وی نبی عليه الصلاه والسلام ورته په پرمهال اول عشرات الساعات فنار تحشر الناس من المشرق ل... الى المغرب اول علامه القيامه بدوي جي اور براپوشی شیدہ مشرق طرفنا خلق بطول دی مغرب طرف طرف راون کی راجمہ کی وی بالکل دا جواب قدرت الصہیرا کہ دین تپس عبد اللحمے السلام رضی الله و تؐ کی وما اول طعام یاكله اهل الجنت اولنے خوراک اگ بکمی وچ جنتین بھی کم خوراک با جنتیان اولانی او زیاد بکی نبی علیہ السلام ارتو فرمائن اول تو عامی یاکلو آخر جنتی فزیادتو قبض حوتین اول او زیاد خوراک دی جنتیانو قبض حوتین دمہی دا کلیجی دا دی خوراک بکی وی بالکل دا جواب دی مرا تصدیق را کرد در ایم تا پوستی سلام رضی اللہ و تم داو که چدا ما شم کل کله پلاړتولې زموږ مشابهات کله مورتر زیات وي کله افلارتر زیات وي او کله جنی پیدایشي کله لیک پیدایشي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایله کمیو مونږه زیات شي نو اکثر د جنی زنانه مونږه زیات شي الک پیدایشي د زنانه مونږه زیات شي جنی پیدایشي کمیو کې دی غالب شي په حق سمور یا پلاړته هغه رنگ لاړ شي وی بالکل دا جوابونه درات صحیح را زا جوابون او او ریده و ادا خود پیغمبر نه با غیر بل <متال> جا تا نورزی او زما پا دی یووزو کج دیر دیر لوی شخصیت دی خلق زما دیر عزت کی او ماته تا معلوم چې چه تا حق پرست که پیغمبری او کتا خلقو تمدق سیوین و به اونمانی تاسو یوزیت یهود را غن کئی او زما متعلق تینا تا پوسو کئی چا غیتا و جواب در کئی محاقی با زما خدا تا تعری زبر اپاس موضوعی میں جماع ایمان قبول کرے این نور خلق بم ایمان روڑی نبی علیہ السلام دقا سیوکم یہودی راجمہ کو نبی علیہ السلام کی تپوس کریں تازک عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ و دمسنگ سڑے دی منطول یہود دا آغا با شروع شروع دیر نیک عمل سڑے دیر لیو علم والا سڑے اپلا نکرن دیر خلق را روان دی او دا آغا دیر زیر تعریفونی ہوکر نبی علیه السلام ورته فرمی ک چې ری ایمان روړی تاسو به ایمان روړی یو دلایته کې د چاې کیمن روړی مو پسره سُرغو تیار مو بالکل ایمان روړی دی عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه راځید او دا چې اشهد والله اله الا الله و محمد رسول الله څنګه چې دا او يهود یا خدا قبري وي د تاریکونو بل طرف ناره شروع الله دې ذات جاهل سره دی نه پوځي دغه په پلان کې خراب کله قرار روان رضمانیت ایت ماته قاعده خبری شروع کی الله رب ان عزت ایتو نازل ک وديو جن دیو جبريل علیہ الصلات والسلام د عذاب فرشتہ غنله وديو جن دیوین مونګلانه مونګ جبريل علیہ السلام سره دا دعوت بل وجه شیخ القران رحمه الله دا ذکر کړی د یهود یو دعوا وا بلا دلیلین دا وې کوله خو یې موږ دا د خبره کوله بوخت نصر دا زمونږ د پلان کې دشمن تیر شوی دی نو کلی چې موږ هغه مړ کلم قتل کولو نو موږ جبرئیل علیه السلام بس کو ځکه ادم سره کې شو موږ د جنونو کو زمونږ دښمنی زمونږ نه بچ کړي دی او د طرف د هغه محذ دعوا وا په دې تو دلیل نو ځان یې یو خبره جوړه کړ نو الله رب العزت وفرمې چې دا اعتراض دي او دې فینځ جوابونه ووشي اعتراضونه امام زرکشی له مولا ذکر کړی دلرحان کې کم اعتراضونه چې په نبی علیہ السلام په انبیاله السلام شي حق اعتراضونه به اصول کې خدای حق شکل به بدلوي د نبی علیہ السلام په استاد اعتراض کړو د تاسو ستا په استاد باندې اعتراض کې یره دا له استاد څخه نه ورنہ موږ تم نه لوی ته او دا خبره دا طریقه دا دا یهود طریقه وا دا یهود اونا دا طریقه راغ للا بیاشی اگانو تا اصل دا طول اعتراضونه چی کی گی نولما زکر کی. اصل شپک اعتراضونه اللہ را فرزد چی کل ادم علیہ السلام پیدا که ابلیس پا آغباند شپک اعتراضونه کری غالبا دا امام شهرستانی دا ملا زکر کری ابلیس شپق اعتراضونه او په دنیا دا دومره اعتراضونه دا ټول دا غشپو اعتراضونه دا اعتراضونه راوتی دي شي بدل را بدل شي مکه شي روس شي دا اعتراضونه دا غینه جوړ شي بیاد ان اعتراض اوس یهودو کړی دي او دا اعتراض چې څومره وخت تیریږي صرف شکل به بدل وی اعتراض به مکه وی یهودو د نبی علیه السلام په استاد باندې اعتراض کولو. اصل يهود ځان تک وډېر پوول نو کله چې د پوه استاد اعتراض وکړ نو کته دا وې چې سیدی غلط دی زما خبرو مني ولګ دا معنا بار وتا ته وې منه چې استاد غلط دی خو توم غلط دی کنه استاد غلط دی خو شاګیر دوم غلط دی دا طریقه د يهود نارغله شياګان وته شياګان نو چې اعتراض کوي نو هغه پکه شر اعتراض کوي هغه کوم سلسله چې دا هغه بدنامي او شغان هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او په صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او په نبی اسلامي اعتراض کی شغان اعتراض په قران شریف دای کی چې دا تلویصی پاره او له سپاره د عائشه رضی الله تعالی چلو کړی دي مګر په قران شریف باندې اعتراض وکړ په دې لا چایقین پاتې نشي څنګه به سوګ دی بیان وکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د جبرئیل السلام باندې اعتراض دای دا وای راتलेला باغي رضي الله تعالی هو او جبريل عليه السلام غلط شو او په نبی عليه السلام یې وښه راوړل نو سړيون دغه څه ګومان راځي جبريل صاحب غلط دا دی پیغمبري غلطه شوه دي را خبري به هم غلطي وي دریم صحابي کرام رضي الله تعاله باندې اعتراض کوي او صحابي کرام رضي الله تعاله باندې اعتراض دي چې اوسو صحابي کرام رضي الله تعاله علاوه نا اوذ بالله من ذلک دا ټول مرتدي او کومه سلسله چې دین ممتازه د قران مېلاوی دلا د نبی اسلام مېلاوی دلا جبري اسلام مېلاوی دا د صحابي کرام رضی الله و تن مېلاوی دلا نوټو سلسله دی بدنام کیږي دردي چې شیاغان هغه په له رب ولزته اعتراض کوي جراي واقعات ده بد ده الله مخه تا کېږي غلطي او دا وایي کوم دا غلط شي وي دي وایي راته په علي رضی الله و تن اوعوذ بالله من ذال غلط د شیاګان هغه کوم اعتراض په اصل باندې کوي په سلسله باندې کوي ټول هغه نسب هغه بدنام کی روز تو کوم خلک چې دین او د ازمون دقه ته ریکای چې هغه سلسله د دین وی نو هغه بدنام کی نو چې کلم مشران بدنام شول د دین نو په ځی دین چې بیا خامہ قا بدنامي کی داد يهودونو دا سلسله را روانه ده قل من کان ادو ال لجبريل او بي النبي السلام من کانا هر آغسوک چوی عدو لی جبریلا دشمند جبریل علیه السلاة و السلام فإنهو نزله علی قلبکا بإذن الله فإنهو یقینند جبریل علیه السلام نزله روڑی دی قرآن شریف لرا علی قلبکا فزرستا باندی بإذن الله په حکم د الله رب العزت باندې دلته د قران شریف د نزول نسبته راوړو نسبت, نسبت جبرئیل علیه السلام ته شي وي دین د سورته نحل 102 سو آیات کې راځي هغه ځکه نزل به الروح الامین راځي د جبرئیل علیه السلام د دې قران وه راوړي دا ران سورته شوره 193 سو آیات کې نسبته د جبرئیل علیه السلام ته لارنګ سورې نجم پنځن بریا تنظیم هيات کې نسبت جبريل عليه السلام ته نو اول جواب دی د اعتراض فإنه نزل هو على قلبك بإذن الله پس یقینا دا جبريل عليه السلام راوړی قرآني شريف لرا پس درستا باندې په حکم د الله رب العزت جبريل عليه السلام د الله په على قلب کې کا یو بری اعتراض محسوس دي دا هغه جواب کیږي اعتراض زرا دي قرآني شريف هغه خبر راوړې وي نبي عليه السلام نه بغلتي شي وي جبريل عليه السلام بغلتي وي روس خلک بغلتي وي جواب وکعلى قلب کې کا تا 15 باندې راوړې ده زه خبره چې وي هغه چا نه غلط دي خبره غلط دي زه خبره چې یو سړی چې دي یو مسلمانه عائشه کې خوب کومه خبره کوي ذکر یو خبر نه که کترې نشکې موقع خبري بیاتږي دوخلې نه که خبري روز قرآن شریف د جبريل علی السلام صرف دوخلې نه راوړې دي نبی علی السلام ژبانه راوړې دي بل علاقل به کې دی و چې ذکر کئ چې په بدن کې ټوله اهم او قیمتي اته حاغہ جوړې او کتابونو کې ټوله افضل کتاب هغه قرآنی شریف دی پیغمبر علی السلام کې ټوله پیغام بهترین پیغمبر هغه نبی علی السلام دی ټول نه بهترین پیغمبر او فرشتو کې ټول نه بهترین فرښتہ جبرئیل السلام بهترین فرښتہ بهترین ذات نه کتاب او بهترین تن او د هغه په بهترین حصې کې هغه زوري دی نو قران شریف افضل دی و جنهم دی که ټول سلسله ټول زینو کې دا به ترات له شرافت والا عزت والا ورته کې تل او د عزت والا په ځای کې قران شریف کله د قرآنی شریف بیزړه ته کیږي، حدیث کې راځي نبی اکرم اسلام پر می قرآنی شریف ببرخیږي. او د الله ارشته وزي او داسه بجاړې له کس څنګه د څه په بنګيږي، څنګه چرشادو مچې بنګيږي. الله رب العزت په سره د خپل علم قرآنی شریف ته پوښتې. اے قران تعالی رسول شو چراغي. قرآنی شریف الله رب العزت ته فرمی الله تا خو بندگان له لې ګرم او اطلوا ولا يعمل بي ذي خلسترم په ما باندې عمل وځی کال سره پلوستل وی دا نیو ادارې ناقدردانې ده او کله چې ردی د حال شروع شې د الله رب العزت واپس راځي بقامت علاماتونه نبی عليه السلام دا فرمایي لا يقوم الساعه حتى يورى القران من حيث جاء تر هغه پورې جماعت کیږي راځلې تربیچه قرآني شريف د کم زينه راغلي هغه ځای بیا واپس لاړ شي دې دنیا نه چې د شریف دا به ختم شي الله رب العزت به واپس زکه چې عزت به اړې په شي نو کوم دی کې یا قران به عزت دي کې یا هغه ځکه قران نه پات القرآن رحم الله یو موقع باندې وایي مخ علم چې دی عربو کېو عربو کې کله تکبر راغې پیسې ورسراغه پاکستان او چتول راغل الله ربو دې عزت نه د علم راوغه غریب هندستان او د لاکو ته ترولې غدي خلکو کې اچي دي پرتوا نو کوم دی چې خلکو کې چتواله راځي نو خامخ خلق علم تسبو ګور الله ربو ذی داخلي تر پوری چکم وی لاکو کوم اکثر دالو دي خارونه وی کوم خلکو کې تکبر راشي دا غینه علم وتل شروع شي تر دی چې علم غورو نو دې طرف ته شروع شي نو قرآنی شریفه علم چې کله قدر نه کیږي د بیا وتل شروع شي دنیا کې عام خلک دی یومل ما خیال نه ساتي نو هغه ملما د کور لاک شي د پسی قرآنی شریفه کله چې د دې خیال نه ساتل عزیز ګراځی نبی عليه السلام فرمایل تعاهد القرآن فولى بي نفسي بيده له اشد تفضيع من الإبل تفضيع من الإبل في أقلها او کما قال مشکل شریف ادی زاربین هم تیر شی نبی عليه السلام فرمایل قرآن سره تعلق ساتي دې سره فل راتلن ساتي دې سره سا تعلق او نسبت ساتي بیا نبی عليه السلام قرآن فرمایي فولى بي نفسي بيده لهی اشد تفضی من الابل فوق لها داد ازون داز ذروتون کې څنګه چې او هغه او تړه هغه پرانستلو کوشش وکول اصل کې عربو کې اوپچ خلق ته عام طور باندې د دې ځکه ورلا زنګون کیچړې والا زنګون راماکې او دین ورلا پړې تاو کې نو چې وې په آرام نه سوي او او په دې ټیم کې ډېر تنګي کې کله چې لګټنګ شي دې پرانستلو کوشش کوي او خو چټول نه زیات زور لګی هغه په دې ټیم کې لګی چې دا خپل ځان له کولو کې چوبل سي نبی علي السلام فرمایل قران شریف دینم زیات زور کیچل انسان د ژوندوسي چې کار ورته تازه تعلق ساتي داوم کوزرو کی پروت او چې تعلق امر سره پریخه دا پریخ وس تاسو د ژوند نو بل علی قلب کی که اشاره چې قران شریف ته زی پزږی کی, کی صرف خوخه وقران قران نه کې چیرې سره مینه ده مینه محبت هغه د زړه چیز دی. قرانی خیریت سره مینه بدزرنه کوي او کله چې دنیا کې هم خلک د زرنه چار ترینه کې دنیا کې څوک په چاباني عاشق شي بیا غرمم نه ګوري په غرمو کله بیا ورته ولاړی کله په لار ورته ولاړی انتظار کوي کله سکی ته په کرکټ څوک عاشق شي بیا نور نه ګوري چېرې نور د کرکټ نه کوم خلیبه ته رواني وي خوده په خپل لوبوه کې لګي بل یو کار شي دنیا مال دولت باندې څوک عاشق شي غمنوګوري ا شپه وررض نهګوري د لیاوي دنیا د پاره کوشی د قی انسان خورآانی شریف باې چاشرېږي او د د پته بهمد نه لږي د د به د آانی شف سره مینو محبتوي خوب ملما آخوا دیخوا دی دی دی دا سنو به د د پاره کاوتنی جوړیږي خوب چې د خله قوربان ک سوچونه کې کله چش شروع کي بیا د شپین خوب نه وري کرکټو والا د شپین بیا کرکټی برتونو د د انتظام او کېکټی شروعيوي در زمیدار که در شپم بیاو بخور که در شپیم کارونه که د قصی د انسان قرآن شریف سره امین محبت پیدا شد در زنی حقیقت که محبت پیدا شد نو حقا بیا غرمو تنگوری بل ستنگوری او هغه د قرآن شریف در پار زان را رسید زنانه دی که قرآن شریف سر امین محبت پیدا شي، نو برکو که رازی گرمی که رازی دمره گرمی در هر سور لبرداشکی لکه ځکه لري انسان قرانه شريف زمينه محبت پیدا شي نو نبي هغه مچا لپاره کاوت جوړي دي شي نو ور لقوب جوړي دي شي نو ور لنوکريو مزدوري جوړي دي شي نبل کار نبل کار. نو قراني شريف ته زيور کول دي علا قلب کا فلځکه قراني شريف ته زيور کو دي ځکه اصل راغله قراني شريف پر زبانه دي فإنه نزل على قلبك او راړی آانی شریف ل په ضرت سا باې په وکم دله مو د قل ما ب نه یاد دایم جواب یو تاسو په جیبری د اعتراض اعتاس کوي د ځانه نه رازی د الله په حکم را ځيیم مېقل ما ب نه تس اون کې د د غ چې مخکې د دینو او مستستاسو د کتاب وتیځ ک دځه خبرېنی د راړي بیااتې سګین کار کوئ دریم وهدن دا قرآنی شریعت هدایت دی جبرئیل سلام هدایت راوړي نو د هدایت کتاب دی کا هر څوک راوړي خو تا پکه هدایت د تا پکه فائدې د وی منې سرورم و ابشرا للمؤمنین او زیر د د پاراد ایمان والو د فرد مؤمنانو نو زیري راوړي تاسو څنګه منې د جبرئیل سلام کاثر دښمنې کولې نو هغه به د خبرې نه راوړي او معلومیږي د الله تر طرف راوړي زیری راوړي من کانعذ ولله و ملائکته دا دا و رسله من کانعذ ولله هر ها وسوچې وي دشمن د الله رب العزت و او د فرشتو د الله او رسوله او د پیغمبرانو د الله و جبریل او د جبریل علی السلام او د میکائیل علی السلام خدای انسان کا کړو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ فَسِيقَانَ اللَّهُ رَبُّ دشمن دُشْمَنُ دِے دَکَاکرانو ودین معلومی کی من کان عَدُوّ لِلَّه فَإِنَّ الله عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ چې الله هم دشمنان نشته دښمن دا د هر سړی وی دا د هر سړی وی د دیندار او خلقو غلط خلق دښمنان وی د مالدار او خپل میث کې اختلافات وی هر چا دښمنۍ دا یو وجني دا دښمنۍ دا بل وجني قرآني شریف ادارت و دښمنۍ دا په سورتي په سري ذکر کړی دی یوه ادارت او دښمنۍ د خلکو په ميز کې خپلې کی دښمنۍ نه وي هیڅ دښمنۍ نه وي راکو کی دښمنۍ نه وي ملکونو دښمنۍ یو څه دښمنۍ دا ده د دې ذکر سورته بقره اول کې شی 33 نمبر یاد کی جلاله رب العزت ادم علیه السلام تا فرمیل لاش دنیا تا و ده ورطویلو بعضو کم لبازو نادوون بعضو دشمنان بوی نو یو قسم دشمنی ده خلقو پمیز خپلو کیوی دو این دشمنی ده آیات که چکا ما ذکردن ده اللہ سر دشمنی او ده پرشتو سر دشمنی ترین قسم دشمنی ده عداوت شیطان لیل انسان ده انسان و ده شیطان دشمنی دا. ده ده دیزی که رستو سر بقره دویم سیپاره ایک سو عطاست آیاد که برایش یو سل عطایش پیتم آیاد که لکما دو هم مدین یقینا شیطان ساس اخکار دشمنده ایک سو عطاست یو سل عطایش پیتم آیاد دویم بقره اعداوت شیطانی ل الانسان دریم دشمنی اهل الكتاب لمسلمانان دشمنی ده یهود و نصارا وسران ده ذکر سورۃ 45 نمبرات پیو سلوخت میات کی والله اعلم باعدائکم 45 آیات سورۃ النساء بنظمی پارا دشمنی ده مسلمانان و ده یهود و نصارا بله دښمنۍ د مسلمانانو د حربي کافرو سره کم چې جنگواله کافر دي هغه سره د مسلمانانو جنگ را روان دی نو دا د مسلمان دښمن دي د دې صورت سورۃ النساء آیات نمبر 92 29 نمبر آیات دي شوي فین کان من بل د دشمنی قران شریف د یهود او خپل مې اس ذکر کړي ده نصاره خپل مې اس کی ځان مسلمانان یو طرف د خپل مې اس کی د دې دشمنی نشته د یهود او د نصاراو د ذکر سورې مایدہ 14 نمبریا تی کې سور لسمهات کې فاغرینا بینه مل عداوته والبغزا د یهود و خالص دشمنی ده مسلمانان و سره. او سخت دشمنی ده یهود و آغا مسلمانان و سرم ده, ده دیزی که رسول مایدان بحثی نمبر آیات کی گی گی دو آتی آیات کی لطا جدن ناشدن ناسی عداوت للذین آمنو اليهود سور مایدان آیات نمبر اتاسد اتش بیتم آیات دو می سپاری آخر ده قام خاو بیا مو می د سخت په دشمنی کی. ایمان والو د پارې يهود نو د يهود دشمنی د مسلمانانو سره ډیر سخت ده بل دشمنی د انبیاء علیه السلام سره وا د خلکو دشمنی د انبیاء اسلام السلام سره ده د دې ذکر سوره د انعام آیات نمبر 112 اته یې سپاره اول مخکې کېږي وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْجِنِّ اي وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ۚ زُخْرِفَ الْقَوْلُ غُرُورًا سورة الأنعام آيات نمبر 112 اتموا صفاره وكذالك جعلنا دغسي الجزلمونغا لكل نبي عدوان شياطين الانس والجن فده هر پیغمبر دشمنان انسانی شیطانانو کیمو او جینی شیطانانو کیم ورسر دشمنانو بر دشمنی دادم علیہ السلام او دا هوا بی, بی او دا شیطان اللہ رب العزت ادم علیہ السلام او بی بی هوا تیویلو سورت اعراف بیس نمبریات کی رازی علام انہاکو معاندل کم شجرتی وَاَقُلْ لَكُمَا اِنَّ شَيْطْوَانَ لَكُمَا عَدُوهُم مُبِينَ ده عدم علیه السلام سره او ده حوابی بی سره د شیطان دشمنی بل دشمنی ده آذر ده او حاغد اللہ رب العزت او د حق دشمنو هغه دشمنی سور ده توبا آیات نمبر ایک سو چار یو لسم سپاره کی ذکر کیه اكسو کو دنم برایت په سورته توبه 11م سپاره ابراهيم عليه السلام بخپل پلا د پار د واگان غوختل نصیب کی او چې کله کوفر مرشم په سورته توبه کې ذکر دي تبین له انه هو عدو لله تبرء منه هر کله چې ابراهيم عليه السلام تمالو مشه یکینان زما ادبلار ازو وللای دشمن د الله دے تبرأ منه بیزار شده هغه نه د الله په دین غیرت کولو بلاری دا داوی د پارا پرخ نو دا, دا زر دشمنی الله را په لید سره به دشمنی کول بل د پیرون دشمنی د مصالح سلام سره قرآنی شری د دشمنی ذکر کړی دی چوغره مصالح اسلام د الله پیغمبر خوغاغم دشمنو ترونی دشمنو دا غی زکر سوری طواحا شپار لسم و سپارا آیات نمبر اونتالیس یاو کم سلویختم نمبر آیات کی کیگی اللہ رب رزتو فرمیل مونددی مورتا دا مسالی اسلام مورتا حکمو کو دا بچه سندوک پرید دریاب کی نبیاور پسیوی یا خوضو آدوولی و آدوولا یا خوضو وابخلی دلرا عدو, عدو اللي دمع دشمن وعدوله او دشمن ده, ده نفرون د لاون دشمنونو د موسی عليه السلام او دشمنونو بل قسم دشمنی هغه د ابلیس او د ابلیس د اولادنا حقد شت عدم اولاد سره ابلیس او د ابلیس اولاد ددان او د ادم رسول الله عليه اولاد سره دیدی دشمنی د دې ذکر فاطر د 23 د آیات نمبر 3 شپګم نمبر آیات کې دی چې الله رب العزت انسانانو ته وایي ان شیطانان لکم عدو فتخذوه عدوا که دشمن دی نو فتخذوه عدوا په دشمنی سره یونی سه فاطر شپګم نمبر آیات ته والله رب يزيد دوشمانان رب يزيد دوشمانان سوره حمیم 16 اون کرد و یوم یحشروا الله الی النار فهم یذعون سوره حمیم نمبر 19 نور لازم او ایت نمبر 28 کی مرضی دشمن نمبر ایت کین را ویکہ جزاء او عذاب الله النار نو دا الله د دشمنان جاج الله رضبط سره شپ کړی وی مله رضبط به جانم ته داخل کی یو قسم دشمنی دا چې قیامت پر رضون دا کوم دنیاوی دوستاندی د مال او دولت اعتبار یو بل سره دوستی کړی نو دا به یو بل د خدا بده قیامت پورزوی د دی ذکر سورت زخرو پینزشتم سی پارا آیات نمبر ستا سک اوش پیتم آیات کی کیه یوم ایدن بعضهم لبعض نادوون الا المتقین سور زخرو پینزشتم سی پارا آیات نمبر ستا سک اوش پیتم آیات دیر دوستان پا دا غرز دشمنان بی بازی دا بازو الا المتقین مگر د متقین و دا حقی دشمنی بنی بی و دا دنیا پا اعتبار چکم دوستانی شیوی نیو با حق پلمیز که دشمنان وي دویم دا دنیا که چکم پیری موریدی را دا, دا غلط پیران و غلط موریدان غلط استاد و غلط شاگرد غلط مشر او غلط کشر دنیا کې جذامینه او محبت په غلطه باندې لګیږي دا ومقامت پر زاکم دلته خلک جراتونه لزی. او دا وی چیزونه ورته مين او محبت دی دوستي ده قیامت پرز باندې د دې په مخفل مې بیا دښمنی شروع شي د دې ذکر سوره احقاف آیات نمبر 2 چی شوګشته مې سی پاراده شوګشته مې سی برای اولنې مقصد وا کانو لهم فإذا خشر الناس أو كلا تراجم بكري شيخلد كانوا لهم أعداءن شبداد فاردي دشمنان نريد دا دشمنی داکم جدیرا رحمت کول او داسو کرامدت کیو یودی بہ پن میں اس کی دشمنان نشی بلکہ سم دشمنی د منافق دا او دا دی زکر سور منافقون سلورم آیات کی کی رب رضب فرمی و ملع دو و فحذرون دا منافقان استاذ و دشمنان دی زان توساتی منافق دا دا مسلمان دشمن دی سلورم آیات سور تغابون سور منافقون کی دے دا زان ملگلے ملگلے کی او حقیقت دا دشمن دی دا د دا, دا ستونی مار دے دے بدا لشر او نقصان لټي بل بعض اولاد او بعض خزی داد انسان دښمنان دي هغه خزه حق اولاد چې د دی دین نه منې کوي دا د په دین کې رکاوټ جوړيږي نو دا د دښمنه ده زه که د دښمن نقصان راسي نو او اولاد چې لدید و جنا ته دین فریق دي دین درته نقصان ورسونه د دښمن دا ته نقصان دي و جنا ته دښمن ویل کېږي د دې ذکر سورته غاب اتیشت مو ایات نمبر چودا صور لصم نمبر ایات ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم اینا من ازواجکم لیکنن بعدی خذ اصطاسو و اولادکم اولاد اصطاسو عدو لکم دشمنان دی دا پار اصطاسو دا انسان دشمن دی چی کم خذ بچه انسان دی دین نمانی که دا مختلف چیزم دشمنی های قرآن شریف زکر قولیم اشاره دي ته کولا چې چا دښمني خدا خپل اختلاف دواجنوي نه وي د چا دسته دواجنوي وي ولیکن د انسان دښمنان نشته د دې بیغورکی نه شیطان د دښمن دی یبود نسوړه د دې دښمنان دی د انسان اولاد او خپل بيدین حقل انسان دښمن دی چې دې راغي پجال کړان شي نمان کانادو وللله او ملائکته هار ها او څوک دی دښمن الله رب الیزت او د فرشتو د الله هی او هیود پیغمبرانو د الله او جبرئیل او میکائیل د جبرئیل او سلام او د میکائیل سلام د جبرئیل او میکائیل دغه او ملائکه دی کی راتلله نو دی ولی ذکر کوم اصل وجه دادا د دا جبرئیل او میکائیل د خاص مقربین فرشتي دي د حقيزه عظمت د واکه نه دي ذکر جدا وکړه او حدیث کرا زی نبی علیه الصلاة و السلام فرمائی این من احل سمائی و من احل الارضی و من احل سمائی جبریل و میکائل و ولیانی من احل الارضی ابا و عمران زمان دو دوستان حاغا پاس مانونو کی دی دو دو دوستان زمان دزمو کو والاونین خاص دوستان وولیانی من احل سمائی جبریل و میکایل دو دوستان چه داما پاسمان کی دی جبریل علیه سلام و میکایل علیه سلام دی وولیانی من احل اردوی دو دوستان چه داما پزمکه که دی ابا بکرا و عمران یو عبا بکر دی دوی مومر دا داما پزمکه که دوستان دی دا خاص مقربین فرشتی وی عظمت والا دیر قدر والا دیر زکری جداو که یا ده ما وجه جبریل وانه دی غوصه که دل او چه خبره بانه دشمن غوصه کی یا مکه خبره زیاته کوا چې دشمن پی غوصه کی دی وجه نیده دی زکر بیاو که جی و جبریل و میکالا هر آسو چوی دشمن دا جبریل اسلام و ده میکالی علی السلام متفسیر و علمانی و فو و کافرون دلتا محضوب ده دا انسان کافر ده فا این اللہ آدوول کافرین فسیقینا اللہ رب العزت دشمن دیده کافرون وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ او تحقیص را را لیگی لیمونتاتا آیاتٍ بَيِّنَاتٍ آیاتنا خکارا خکارا واضح واضح, واضح وَمَا يَكْفُرُ بِهَا او انکار نکی پدی بانده اِلَّا الْفَاسِقُونَ مَگر فَاسِقَانَ نَا فَرْمَانَا مَا د دَهُوْ كَمْدَ او کُلما عهد اهدن هر کله چې وعده کوي يهدن وعده لوز نبذو فريق منهم ماتي ورځي فريق دي دي لرا يوا دلا د دینا بل لا يؤمنون بلک زياد د دینا نپو الای ایمان نرودي ولما جاءهم رسول من عند الله او هر کله چې راغی تا پیغمبر دې طرف از الله نه پېک سواد رسالت مصدق كل ما معهم تصدیق اون کې و د هغه څه چې دی, دی سره فريق من الذین غرزل یو ویډری د هغه کسانو نه بوتل کتابات ورته ور کریشیو کتاب کتاب الله کتاب د الله تعالی وراء ظهورهم رسل شغان خلونه کأنهم لا يعلمون غوې کې چې دوی نه پوهیږي منهم نبا اصل عربې کې ویلې کېږي القاء شيء بسرعه مع الكراهيه تي غرزول په جلټي باندې سر د هغه د بد غنلو مثال په انسان یوسې سلاڅه چی نه په لاس کې بل څه غندې وگندسی نه نکی چې پارام سر دغس کی دی تو غرزی په جلتی دغس گزار کی او بد مگنی اصل نبذ وی لیکی القاع و شیویم بسرعت معل کراهیتی یو سیز غرزول پریخل سره دا بدوالی دا اغنی چی بد مگنی نبی علیه السلام حدیث که را دی چو غیه چولی وان فا اغیبان دا جاندار سیز نبی علیه السلام اگر نبذ آغا حدیث که لفظ نبی علیه اسلام اگه چوگا او غرزول این پا جلتی سر و آغی بد او گنه دا و نبید یو سیز غرزول پریخل دا اگه دا بد جنل و دا جلتی سر و دقصی یهودو کلچ دالله کتاب و طراغ قرآن شریف دی بد او گنه پا جلتی سر پریخ نبید فریقو من هوم او غرزول و پریخلو یویدری دا نه او تل کتابا چوارتا ور کلشو کتاب کتاب الله و را کتاب د الله روس شاگانو خپلونه یاخد کتاب الله نه مراد توراتو چې دی هغه توراتو ور زله هغه فریخلو پثیر قرطبی وی اگر لفه و درجو فی دیباجه اگر دې قډیرو خیسدا او کپرو کرا بند کړو ریخمو کې دی را بند کړو خوله گندات الاغستم نو دا فریخلو اگر اسن کا سو شریف را واخلی خ کپڑے ولې جوړی کی دیواج رخمو کی رابن کی خلافت هرځ ولې جوړی کی, زان کی او چې وئی نه ځان پی پوهی نه د دې مطابق عمل نه کی ادارو سرغوز او حدیث کې نبی عليه الصلاۃ والسلام د قیامت د علامات نه یو علامه ذکر کړي و دا یو زمانہ برایشي چې خلک با قران شریف خسته کپړو کې وباندی خ کپڑے به وله جوړي خزه یونه به وله جوړي ولیکن هغه به پریک دی قامت آرامات کینه بی اسلام فرمای یاد یال الناس زمان القران فی واد وهم فی واد غیره فخلق بندو داسی زمانه برایشی القران فی واد وهم فی واد غیره قران به دینو زیرځوی داخله به بنا بل قرآن خلق و بلکل پریخلی قرآن آغیت برانی دیکیزل دی تراتل جودہ بیزان لزیج و کڑی آغزے کی بات پراتین نو اغرزو د یویدلی دینا کتاب دا اللہ تعالی او امام شافره امه اللہ قول تذفیر قرد بی ذکر کڑی المراد من و ترق العمال مراد دینا عمل پریخل دي اگر کسو پجیبو په دی قیوم و لیکن عمل پی نکی در اسمانی کتاب پریخل دی دارن یو قول دا سفیان سوری مولای زکر کریں ترک العملی بتحلیل القرآن و بتحریمه دا قرآن باندی عمل پر اخل دا دی حلال حلال نگرل دا دی حرام حرام نگرل دا پا قرآن شریف باندی عمل پر اخل دی سفیان سوری مولا یو قول لهم دی هغوی نبذو کتاب کام ورائی ظهورهم وتمسکو بزخارف الحزیانی ولعلم قال الله قال الرسول وقال الصحابتوهم اول العرفاين نبذوا كتابا من ورائ ظهرهم اي الله ذاري بندگانو ستا کتابي شته غذولي وتمسكوا بزخارف الحزاني او ديپا باترو ملما عبس قبره واندي دي ایمان دا وړي پدي منګولي دي ولعلم قال الله قال الرسول قال صحابتهم اولو العرفان علموا هغه کوم چې الله فرمایلو کوم چې نبي عليه السلام ویلو کوم چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم فرمایلو چې د عقل دا عقل والا خاوندانو دي عرفان خاوندانو نو خلق به هغه پریک حدیث چې نبي عليه السلام فرمایل قیامت علامو کې اصول الله دا روایت ذکر نبی علی السلام فرمایل اخرت زمانہ دا چې و زمانه سیاټیره ناس زمان په خلک خلکو دا زمانهم را روانه ده یو سړی نبیم رجل یقرؤن القرآن یو سړی بدستی وی هغه په خلکو ته قرآنی شریف وی نو خلک په قرآنی شریف نه راغلي دی و سوچو کی راضی کتاب را واخلما دیو پانځې ما ماټراتل شروع کی نو دیو قرآنی شریف فریق دی او یو بل کتاب په خلکو تراواق یو هغه په خلکو ته شروع تي. ځې زموږ د پدی او ځوان رازی راضي نبی عليه السلام فرمایل فضل و ذل فخر خلق ګمراه دي چې د الله کتاب پرېخه دیني کتابونه راخلي خو نورم ځان سره ګمراه ته ځکه چې هغې د الله کتاب ته ناراضي او بل کتاب تر راضي د زده سبب نه دینه ورسې نو د الله کتاب پرېخل دا ګمراهي ده و معنی په تغلغدا فی غیره ازله الله نبی عليه السلام فرمایل چې هدایت قران نه په بل څه کې الټولو سڑی دا سره بللا گمراه کی او پرې دا کسان نه چور تور شو کتاب کتاب الله وراء ظهورهم کتاب د الله رب العزت وراء ظهورهم روڅو د شاګانو خلونه ده انهم لا یعلمون ګویا کې دین پوهیږي حقیقت کی اوس کوکته لشي او شریف هغه پرې خلې د 10 د نورو کارونو لپاره خړې ټیمونه وی د دنیا کارونه وی لس واټه غټې لپاره سوکني ستړي کیږي مزدوري کې کی د درې زورو په لپاره د نورم برداشت کې هر څه برداشت کیږي واغې کې کی ورته ګټه اصل ښکاری قرآنی شریف اگر ته مونږ په خپل باندې یو لفظ چې دومره نیکې دي دومره ثوابونه دي دومره جرون دي او زموږ په ذکره خبر نه نه نه وتی ذکر دنیا دو دریس اروپو پو دا پارا نورون برداشت هر څه برداشت کو وکد الله کتاب راشین ود الله کتاب دا پارا بیا تکلیف نشو برداشت کو له خوب دې دا پارا نشو قربانی کولی ملما دې دا پارا نشو قربانی کولی کار را قران شری دا پارا نشو پیخی 24 غنټې مونته الله را بر عزت ورځ شپ کې راګری وی د خوب دا پارا پکې ټایم شته د کار وو دا پارا ټایم د لوګو دا پارا ټایم شته مزدوری د مېلمه دا بارا چکرو کړو دا بارا خپل ولی مړي جوندي او ټیم شته وګټیم نشته د الله کتاب دا بارا ټیم دی چې کله وست ټیم شي ټول کارونه په انسانان ترایع شي دې ټیم کې بیانور کارونه د خوف هم دته هم د خپل ملوشي کلو وی شي نو هغه د کټیم وی دا, دا الله رب نے عزت کتاب حقیقت کې انسانانو پر دی او هم دا وقعه دا چې دې وجنه مسلماننن زری دی دې وجنه هم پر خپل ملک مونږ وګورو نیم خلک به دلته نیو چاغي قران شريف او ناظره ویلي او پري بندان پوي کوي تدا پروالو ددي مانو باندې پوي ديو چې اخ وړير کم خلک وي الفاظ هم ډير خلکو د قران شريف نيوي بیا دغه معنی زکل پري خلکو کې وګرزو خلکو ور کې هر انسان سوچي چې مونږه څومره کا ځان وی چې هغه په قران شريف باندې پويږي ددي الفاظ ویلي دي بیا په تهوليږي چې دا مونږه پښتانه به اخاذ ځان اوچت مسلمانان دي د زمونګه د قران سره معاملې ده بیا نور نورو خلکو و, و سره معاملې وي شیخ الهند رحمه الله فرمایل ز باز تاریخ ولیکلی شپک کال چری باز عام علما شپک مېچې وي دا تاریخ ولیکلی شپک کال چری د کوم ځل چې شپکره فجیل کیو د خبره په هغه ټین کې کړه و چې ما شپک کال چي څوڅک نو ماده مسلمانانو د ذلت سبب کی معلوم که هغه ما د دوه اسباب شو یو مسلمان د الله رب رضیت کتاب پریخلی دویم جهاد پریخلی او حقیقت امدغسی بی جهاد پا بارک نبی علیہ السلام فرمیلو اذا ترکتم الجهاد فصلت اللہ و علیکم تاسو چې جهاد پریگ الله اللہ بتان سبان زلت رووری دویم نبی علیہ السلام فرمیلو ان الله یرفو بی هادا الكتاب اقواما ویزو او بی آخرین اللہ پڑھے دیر زلیلتی سو کی پریدی و جی مسلمان کریگ دی نو آقا بسنگ زلیلنی بی زکر خلا میقبال وی و موازز تی زمانی می حامل قرآن ہو کر هم خوار و زلیل وی تارک قرآن ہو کر که صحابت عزت می رو شو ده قرآن دو چطور ده وجنه او مسلمان چی زلیلی شو نن سبا چی منگ زلیلی و من قرآن کریخو مذهبی کتاب چی مسلمان کریگ دی نو آقا نو سوکسی ده خیرتمو که چی آقیت سوکتا وجو او گزار په دې کتاب الله تعالی رسو د شاغان خبرونه کأنهم لا يعلمون وای کی دین پويږي سره د ویچ دان تړيرا کلمندير کوه وي او بیام د الله کتاب داته ناراضي وای کی چینه پويږي یو حقیقت کناپوهه دي هغه ناراضي نو دویم چې دا پوي د ځان نه پوي یو کی هغه د قران نه دغه وسه کی نو کأنهم لا يعلمون قران په باره کې ځان نه بالکل ناپوهه جوړه کی چې نموند سر پوي وتبعوا ما تتلو شياطين على ملك سليمان دویم اعتراض دوین اعتراض ها په سليمان عليه السلام باندې او او دا اعتراض او چې دا په ملګری به اعتراض کوي اځي دنیا کې اختلافان بنگیان پوډریان کس کسم زناکار بدکاره ګرځي باقي ورچاوه مې اعتراضې او کمکه قرآن شریف ترایشی یو سورې موږ شروع کو شروع کو قرآن شریف درسې شروع کو هغه باندې اعتراض نه شي نبی اسلام عملګری سینې دي دی ملګری کې دا غلطي ده دا غلطي ده قرآن والو طبيخيالو نور خلکو طبيخيال نه او دا قصيده نبی اسلام په عملګری سليمان عليه السلام باندې اعتراض کوله نو ته مده خپل ملګری صفوي بیانې نبی عليه الصلاة و السلام ته الله وایي ورولې غلا چې دی په سليمان عليه السلام اعتراض کې صداقت صفوي وکړ نو وتب او ماته شیاتینو دا بيدار شل دي ور ده هغس پسی چلو سل شیطانانو علامل کی سلیمان با وغدا باز شهده سلیمان علیه صلاة و سلام کی وما کفر سلیمانو او کفر نو کری سلیمان علیه صلاة و سلام ولیکن نشیاطوینا کفرو لیکن شیطانانو کفر کریو یو علموننا سسحرا کی خودل بی خلق تاثیر اوجادو اسل واقع دا و تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی سلیمان علیه السلام داوته نبوت پټه کې جادو کې انتهائی زیاد او سهر ډیر زیادو ترې پوری ملګرتیا دوستاني خپل ولیان هر څه چې دی خلق و دې خلقو سره ډیر خو قولي دې پشان د علم غنلې انو سوا چې څنګه خلک علم غنی دغه څه به علم غنلو سلیمان علیہ الصلات والسلام به خلق او معجزات نو خلق او پیږین نه کوله سلیمان علیہ الصلات والسلام خپل زمانہ کې کم د سیر کتابونه هر څو راغون که او هغره د ثقلانیک دله پاره چې څوک ورونه بازي بد د علم بالکل ختم والی وشي کله چې سلیمان علیہ الصلات والسلام وفات شول نو شیطان دې خلقو دبیل وګوري سلیمان علیہ السلام خو دا حکومت کولو دای په سیر او په جادو باندې کولو په یقینم ناراضی تاسو د سلیمان علیہ السلام دا تخلیری کی غو دلاندو پوری کتابونه او پراتی چې خلکو کا دل ودا خوا څوم د قصیدا لو په جادو باندې حکومت کولو ذیم خپل دفتریم کې سې نورو د ذکر کړی دي سلیمان علیہ السلام چې وفات شو جنہ کو چې لیکلو سرکه خلک دا مخالفینو دنیا امو خلقو کی نواغی راجم شلس کتابو نیو پر لکل اوکا. او دا پاسې پیوری کل من احسس بین برخیہ احسس بین برخیہ دا, دا سلیمان علیہ السلام کاتبو ورسرہ چلی خاص کسو وچی دا لکلوی دا احسس بین برخیہ دی چراوی بیس سل خلقو توی اوکر احسس بین برخیہ پیوری کلی شوی دی نواغو سلیمان علیہ السلام خاص کسو کن دا لکل دا هرس جادو دا, دا س سلیمان علیہ السلام لم یکن نبیا دیکھو پیغمبر نو دیکھو ساحرو او دا کوم حکومت سلطنت مشری بادشاہ دی چې ټول د پجادو باندې کولو الله رب ال عزت هغه جواب وک جادو چې د سلیمان علیہ السلام نو کولو بلکې و کولو شیطانانو کوفر وکړو او خلق ته به سحر کودل ولکن الشیاطین کفر یو علمون الناس السحر لیکن شیطانانو کوفر کړو چې خلق ته به جادو کودل ظاهر د دې څو قسم دي او اکثر چیرې هغه په کې کفر ترې سي وې علما دا ذکر کوي چې هر چينسان ظاهر جوړيږي نو هغه مختلفي طریقي چې د هغه لپاره کوي کلا سلوي ترذ پوری نعوذ بالله من ذلک سوره الفاتحه باندې او د سماټي دارنگ څېر چې ځکه سلويخ تر زده نو داس کې بالمازه په جنابت کې به غسلم دقه څه به زده به ګرځي انتهی بالمازه کې دارنګ ظاهر چې دنه جوړي مخ په قرآني شريف باندې او دري نعوذ بالله من ذلک د دې په خې عزتي او کې ظاهر کې جوړي مخ را هیڅ په وینه باندې ورته شوه په قرآني شريف نعوذ بالله من ذلک دمرا کف حالت دین روسو دې دی مختلف کثم نور کفریا شرکیات کې ماکم سرکش جنات پیران چې وی هغه د ستابیدار شي او باغی بنده خپل سکارونه کارونه کوي یو اقسام د سحر کې اکثر هغه کفر ترستی دي دی دیو جنا ولاکین کفروی کفرو یو علمونه ناز سیران شیطانان او کفر کړه او خلکو ته به سیر کو ده یو سیر اقسام اللهم نقیم رحم مولانا روس اقسام ذکر کړی دی, دی. بلعم نقیم رحم الله نور او اکثر اقسام کې هغه کو فرترسي یو کسم تیر هغه مخ کې خلک تیر شي او کشدانین او کلدانین دا قسم خلک چې تیر شي یو بسیار کول نو سير د ابراهيم له زمانه کې دا خلک ډیر زیات او دیبا ما ځان مخاطبین چې هغه استوري د زونه بغیر زولو جره مونږه سترو ته حکم کوي واغیز مونږ دا کارونه کوي او پدی بان اخبر خلکو خلق و تختار اکولا نور کسما کسم دی پدی خبر راویست دوی دا کسم سحر سورا و دین چی دی پدی بان اسم علومه و لی اداسی دون دا, دا دی دویم استعانت په جنات سرعی دویم قسم سحر داد دی چی جنات و استعانت غاڑی امدازون دا حقینه غاڑی حقین فریاد دونی جار آگانه کئی و دیر وقت کوری جنات دا لکسنگ چه خلق اللہ رب بلی زبت آج دغدې ساحل شروع شي استعانت هغه د جناتونه شروع کی او عقیدو فريادونه کوي جړاګانې کوي عاجزي ورته کوي تر به پوری چاغه د فرياجدي باندې زروري او د تعبیداری شروع دي خو په دې پوخ کافر شي ځکه الله نه بغیر خپل چا امداد او خپل فريادونه ته ولا کفر دي په دویم قسم په دې طریقه باندې د استعانت جناتونه او غواړي او غواړي چې په تعبیدار شي او بیا د سکارونو د هرې قسم څه هرې څه د تخیلاتو دی د سل په تخیلاتو انسان تخیل او سوچ او سې ځکه تراولې دا د د موسی عليه السلام په زمانه کې د فیرون هاه کسان یو خیال الیه انه تسعا کم ها غپړې و غیره چې جوړ شون نو حقیقت کې غپړې نو چې کم ها غې سره ماران جوړ شي حقیقت کې ماران نو یو خیال الیه موسلی سلام ته خیال کړه چې لکه انهه تسعا د لمنډي او دا روان دي نو درن کیسوم شه درځي چې د انسان په خیال کې راځي چې دا کار د قسیکهږي نږدې کوم خلک وي په هغه باندې نظربندي وتی هغه یې راخدای خپل څه ویني کله چې یم انسان نسبې جوړ کی کله پښو جوړ کی کله سې دا نظربندوی کی او انسان ته خیال کې دغه څه او دا هم کفر دی زلاورم کوم قسم سیري هغه استعمال کیدی د پټو آلات وین پټ آلات چې ځان باندې استعمال کی باند باند او باغې باندې خپل حکانیت او خلق مونږه یې رووچې کله پزان باندې تیل وغیره اومګي او دا وي چې وګوره زمما بدن دغه سه پدې فلانی تیسوي ادا پکې ادا پکې یا نور قسمه کس قسم طریقې پزان باندې قسمه کس قسم کیمیکل اومګي چې اور وغیره په اثر نه کینو وګوره اور ځان تلګو ما باندې اثر دا که زم پټ حالاتي اغه استعمال کی باغی منسوب نه پیه را لوند شاول الله رحم الله پټم کی سبات الفرس و خلق را پیدا شو شاول الله رحم الله دوی ته قران شریف حد حق دی بالکل حق دی و موږ غو کتاب حق دی وی را دا کتاب او غرزو ته چا کتاب اوسو دی دلته دا باطلی حکم کتاب چې پاتیشه نو هغه به کتاب دی پرې خپل کتاب اغي سي کی میکل لګو جو دا پریمانه خلق شي دا علماء خو یو جدا یا وللار یم هولاو تی دست شهری راځه تو زو ورتزان وروغ دی دی ورته د پیو سوزولو که زیو سو ان بس باطل او هغه با مالوشي هغه دینه دې سنک نو دا کی سم کس کیزم زونه دې په بدن او پدیونگی او دا و جما زرسید او جادو او دا کوم دا کوم او ما بانده اصل نسی دا قسم ککر دخل کو د دوک کولو د پارکی نو پدی ما نیم چې دې کدو سمره دوک لوی انسان فزت بنه غاری او ترڅو چې ناروا کارونه حرام کارونه نیوی و انسان دغه غی ګناه چي سپکره او جسوم را حرام کاریاني په دي زیاد کیهغه ملل دین ګناه تختی به دې سفیدی د لاس اکثر د امداریاني د لاس سفېوي نو لاس سفېوي په پری باندې خلک دوک کوي اکثر کله وي وګره چې د اوپر نشي د کول راخلنګ اووبو نه کوزي دا وګره د لور ته زه اور ورته کوم او دا لکه ست پس بیا صحیح دا نور دا لاس سفېوي د لوتینه کوي لاس کني ولي وي مدار وار وار دی واره واړې جبل سفاغي باندې کوی نشي د نوځ ته ری کیږي دا مداری توپ ری تو په ورته وي دا ما مل علم نه تیمره مل زده کوي دا مې ودنات څه سم د سیر دی حقیقت کې حسین چې خلق د ځان تابع کی خلق او خلق باندې یو اثر وکړي نو کرم چې د دې مقصد غلط شي سمري کې مقصد غلط دی یالو مد انسان په دې باندې ګونګاری دی سیر اثر کی یعنی کې نبات خلق حاوی د سیر د اثر نه منکره دي چې د اثر نه کیږي دا سیر اثر موتدرست خلقشتین حاغیو سیر اثر نکی او دویم اہل سنت والجماعات قیده دادا دا مسلمان و قیده جی قو اصیر اثر کئ او دا حاغیو پارد دیزه کمسو در ریل اشتده یو دلیل گو سو برای ما یو فرقونه بیه بی بین المرع و زوجی سیر کل اگل سوی چی دا خد خواهم پمیس کی خلاف دارا غرزی نو سیر جی دین مولمیگی اثر کئ دوی ما یزرهم ولا ينفعهم جدیدا به zarar رسولو دیتو به فایده نه رسولا چې zarar رتی او څه ماکه خامخه ستنه اثر, اثر وی اثر کې نو زکه zarar رتی معتزله داوی چې غلط څه هغه اثر نه کوي دا حرام دی او حرام کې وی اثر نشته دی ان داوی حرام کې اثر شته سپیره حرامه چاته ور کوي چې کې نه مال حرام دی او چوکري اثر کوي بدن غټي خامخه څاړي غټ شي نو حرام کار چې وې دانه دې چې کار حرام شي نو هغه به اثر نکی حرام دې په کې اثر نشته دې ندی وینه څیر اثر کوي نبی عليه السلام باندې اثر کړیو چې کله باغ باندې اوسن چې دا يهود هغه سړیو نبی عليه السلام باندې څیرو کې اثر پیوکه او روایت د عائشہ رضی الله تعالی عنها کی رضی نبی عليه السلام باندې اثر داو کله نبی عليه السلام جو کار کړو دابل باندې وکړي کله به یو کار نو په کار میکړي نبی علیہ السلام باندې اثر صرف د دنیا په قانونو کې شېوې پرېشانی او بوج به پاتل د دی دین په کار کې نبی علیہ السلام باندې معمول اثر نو شوي دنیاوی قانونو کې به پیاثر کې دی دین کې والله هو یاس مکم من الناس الله دې حفاظت دماغ وسیدان دین نبوت پرې کې چې دی الله رب العزت دې په خاص حفاظت کړی دی په باغ اثر څاڅر نوراغلی بولا کین شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کړو یعلمون الناس الزهراء في خضر خلکو خلق وتسير بل قسم الالم من قیم له ملا ذکر کړي بعض خلک وی د خلق حضور نه ځان طرفه را مائل کیه مدار غیره لپاره مختلف قسم به هني جوړي کله داوی ما سر جنات و پیرین دی کله داوی ما در اسم اعظم دی کله نور نور دیریقه رو باسی دې پارا چې خلق زما طرفه متوجی شي موازې پیرانی د اکثر علاقو کې خلک ماغه ته ورته یې زما غلا معلومه تا بعد لاکو کې ویره نوک بعض لا کوکی وی کوزګرزی او پریمانه غلاګانی معلومه نور کیسه ما کیسم خو هغه سره دوخلي چاله کانی وی هغه تم دلخره کوزی نو خامخه همین کور سره وخت یې شوی دی دخل کو پمیزاج باندې هغه پویشی دخل کو پمیزاج دا پویشی اکثر دا دویزګر او دا خلک چې وی دویزګر په بارکه راضی هغه بو چې تابیزونه خلکو لکول د لاملونو د لورانو په دې تابیزونه کې ډیر خلق و چې ورلته بل نو چې داويز به ورل وک ناغو به صرف داولې کل بیٹانه بیتی چې صبح او الله راغل زمانہ او په انتظار اوسم به چې و چې نو ولادو بل و چې ورتلته داويز کوله کې څه لیکري ناغو چې یو ورل لا نو یې بیٹانه بیتی چې چا په چېرې پارا زیره پارا داويز کول نو ورته ولادو یو ګره تاخو مال داويز کړې او دې داويز وکارونه کوی تاسو په پارا کول چې دما وی خاط ته غلط شی وې تا ما ته ویې چې زوینه لور مې وشي و یو غره بیٹا نه بیٹی زوینه لور ورته ورکې ما کا مالی کړی ته وجہ دې لور د پاره کولو نو ځاګه ونه لاره د ما خدا کزن زم تعویز ویلو وینه ته غلط شی ما کو ویې بیٹا نه بیٹی زوی ورته لوچر دې ورنه چا چې ایسو مونشول ورته لو ګوري ایسو مونشو ویته ما ته څه ویلې دې ما یا لور مې وشو ولاد مې کیر وی ښا وی ما جو جوړته بچونه ډېر تنګي دا اولاد زیات کی مې جوړته وې ځخانداني منسوبوندې را باندې راځه عمل وکم بیٹا نه بیٹی مې هیڅ نه ژوندونه لورې ما خدای ز تعویز کړی دی چې وکه زمونی راځو دمره چلاکه خلک دي دز الفاظو لري چې خلک پد وکي ورته بل سره خبرم نشي کولی شیخ القرآن ملا پر مهل یو پیرو نو بخلک پدی طریقه باندې دوک خلکو تل ما تل من غیب دي وکطن ساتريو نو هغه اړتیا چې د پاري جدي جدي کاڅه ته تلو چا و چې چيلي راوړه یو کسې ساتلو حاغ وب چېلی واغ وسل او د طبیعت د پوسو کو ستاسو حاجت ضرورت نو اړتیا کې سړیو حاجت ضرورت وي سړی ارز په پریشان یار چاته وي نو هغه ورته لیر زمي نه نه تلو نه نه دامي نظر راوړه او فیسټر بندېک منخمه راوړه او دل راغلي مان چې سرهالو چلا وړ نو کس باور تر لاړ چې چلو د پاره ګډ د د پاره مقرره کړیو دیو چلا نو هغه ته حبته ګره دې دې هجر د پاره راغلې دي چې لا پوره نه پیړ ورته معلوماتي چې تاسو بکی نشته دي او نه څرده چې لیم راوړې دي د بل یره دسی پیړ څه دی چې مخکې ورته پته لګېدلې دي تاسو یو څه هغه پته لګېدلې او کم حاجز ضرورت د پاره زین هغه مرته معلوم شي بلکې دې بل څه د پاره بل مقرړ کړو په دې باندې وشوکرا ورته لږ سره نو خلک به چې په لره د غیب خبرې ورته نو اکثر دا تای او دا خلک تی وی دا وزونو دا نو اکثر چې څوک ورلا شوګر زمما دا تای وزو چې دراونه چا کړی دی دی دا مال مولي شي بیا هغه ټول نو یا ورته یې رفاقه در باندې کړی یاده توې دا در باندې دور کړی یا بل څوک څوک کی خام خاله چا چي خبره اتری راضی ما هغه معمولی خبره کړی دی چې بیا راشي نو, نو شروع شیر ما دې سره رس څه کړ او ما ته پلانلوس باندې خبره کړه هغه ورځې کې وکړي دا چر شي او دې ورځې کې دا تای در باندې راغی ته په پټه خپل <محاول> خپلوان کړه او ته خپل خپلوان یا دی چیر خپل خپلوان در باندې تایو څونو خپلولې کوم خامخا اخل کو ترخی خبر راځي خامخا نړۍ کې اوسېږي خوږي ترخی خبر راځي راغي شروع کی کله ورته گاونديان یې تینو گاوندیان سره خامخا اخل کو خبره طریق کله تیرې شي دې پاغي باندې سوچونه شروعږي نو دغه کله د وجمع تر اسم دی او ځکه څوک هم سدوایي ته د پاره وره مال خپلې دغه خبرې کوي علامه ابن قیم رحم الله فرمایي پدې طریقې باندې خلک ځان نه متاثره کول او دا زو کول چې زمما جنات تابعدار دي دا خلک ته دنګ سیر یا قسم دی. ګل کې د دې مقصد غلط شه. درېو یې ز خلک دې په اړه نه پوهان چې ځان خلکو عقیده په ما باندې ډېر او چته جوړ شي دا ډېر چټړې زمما خبر خبره دا کې دا کې په پدې باندې انسان ګرانګار دي. او که کلی عقیده خو مطلب خو زکه مقلان خلي دي. څوک دعویزه وغروب ان ورته ما دا چې تاکړې دی او دا پلانیا کافر غذرن دا خبر ورته شي صديق په مې اس جنگ جګړې خلاف رانی شي د خلکو د اصلاح لپاره یو دا خبرو کې مې اس کې خلکو اصلاح راشي په دې باندې انسان ګرنګار نه دی وک دا دعوی کوي چې جماعت سره جناتی دادي دادي په دې باندې بیا انسان ګرنګار نه دی دا ورو غو دعوی وک او کوم د قص خلکو ته یې دا تعویز معلوموري چې مداصې کار د لپاره شوې دی په دې باندې انسان کړه خلکو مې اس کې صله پریبان انسانونو ګونګاریګینا د زموږ مقصد سره د مقصد یو څه خراب شې د یو څه ګونګار شې یو علمون ان ناس ته راقوتل بي خلکو تاسو هر جاځو و ما انزلال الملکین ببابله هاروت و ماروت و ما انزلال الملکین او هاغه ترالي ګلیشو په دوو فرشتو باندې ببابله او بابل خارکی هاروت و ماروت چې هاروت و ماروت او آیات مشکل آیات ای ګڼ مطلبونه د دې علماء ذکر کړی څه فکر دی په خپل ذکر زیپوقال بعض لوری کتابونو ذکر کوی په اکثر علماء په هغه باندې رد کړی دی هر کله چې الله رب العزت آدم علی السلام پیدا کولو نو فرشتو ته ویلو چې بنده پیدا کوم یو خلیفہ یو تن پیدا کومه دغه نو نو سره ده بوخره هر څه تفصیل شی مخکې فرشتو هغه ټین چې ویلو جو څه کو دا خبری. دی ما دا خبرې چې د فساد کی دابه کی دابه کی الله رب العزت چې آدم علی السلام پیدا کړ کريچ د باندې خراکو وي پرېچورته الله وګور تاسنګ باندې پیدا کرستانه فرمایونه کريچ د بچو خپل میسکي جګړه شو الله وګور تاسنګ خپل یو بل ویني دوی کی حابيل او قابيل مون تاسې وینینو بیا چې رس دقه سي خبره راتلې الله رب عزت ورته وفرمایل او تاسو مزه کې طلاري تاسنګ به هم کارون وشي دوی ورته نه مونږ کارون نه کی الله رب عزت ورته وفرمایل تاسې کې چې کم افضل خلک وینې کان تاس د څوک زیات په عبادت او تاسو څو خوښ तारी هغه پکره منتخب دي دنیا ته علیکم هارو تو مارو د عبادت باندې با مشهور وو دې هارو تو مارو دا غي ذکر ک چې دی والله رب ال عزت دې دونه چې دې دنیا ته تاسو دی دې په هیڅ قسم نا فرمانی نه کی وی وی کړي چې هارو تو مارو تر هغه بدلته زهرا یو زنانه وا په هغه باندې عاشق شو هغه باندی با مهین شو دې کړه په دې کیسه مې کیسه مخه یو قسم خبره یو قسم خبره بلکې زمزمه تربیه پوری چې دې تنه ناوذ بالله من ذالیک د جناکاری مطالبه وکه د تاسو ماته ما تا مون سره یعنی زهرا ویل ته مون سره جناکاری بدکاری بدکاریو وکه هغه ورته ویل نازو غتار تر بدکاری په دې شرط کوما چې تاسو ماته دا اوخه چې تاسو څنګه اسمان ته خيږي ورا کوزيږي دا ستاسو ماته اوخه دې ورته ویل چې اسمی د الله رب عزت دی نه دی او مو په دی باندې برچې څنګه مونږ هغه مو په برچې مونږ سه یو یاږی کېږي بس دا ورته خلدا کوم او تاسو ماته اسمه اعظم وکړي که لا ورته دې اسمه اعظم دلو اداکم زهرا ثوری چې وبره دي خدام د قبره اوخته او هغه تن اللهړه دي وم دقه د پاتشال في قرص گناه برابر کړی وي دي پاتشال چې کله پاتشال مابابل کی یو کوهله دادوانا د وختونا پر مخيالته جوړین دي ادیوجن په پښتنو کې دا خبره مشهوره ده چې دا ماز خوستان داتم ویتر واجب دی دا رسو کوي کله چې خلک ویتر واجبو کې نو دا غي نو رسل په باندې آزاد دی شروع شي دې ویوجن دا غي سره خدای چې سره ویتر واجب ووستو کې هردا چې دا حدیث خبره د ویتر واجب نبی اسلام متاجد شریفول تاجد به چوکو دا دې مقصد د پاره نو کوي ویتر واجب د وجنه زابې دنیا کې خوهار وخت دنیا کې شروع دي ټو بیس غټي مکمل چره عبادت ده تحقیقنا معلومه شي خبره دا چې دنیا کې داسې یو وخت نشته چې لای عبادت بندګی پکې نه کیږي تهجد د مقدمنوسه علاقو کې یو ټیمي سبل ټیم سبل ټیم دنیا کې مختلف ټیمونه دي وکړه تهجد د ویتر واجب خبره وی ویتر واجب ټول مکمل رض شپه لا کېږي یو ځکه کې کې بلځه کې بلځه کې دا بالکل عذاب نه ملایږي دا خبر چاره اوی یو دا خبره انتهایی غلطه پې ووجدانه په کې نسبت د ګنا هغه فرشته ته شې ویلي او سوره تحریم کې برای چې غالبانه په ګمنم برابر لا یعصون الله ما امرهم فرشته هغه د الله را فرېزت د حکم نافرمانی نه کی دارنګ په عصمت پیغمبر اسلام قرآنی شریفی ګنایتو نشته سورینال 49 نمبر آیات هم په عصمت پیغمبر اسلام باندې دلیل دی دارنګ سورې انبیا 19 نمبر آیات دارن سور صحفات اکسو پین او سور تحریم شپگم آیات سور آراف دو سو نمبر آیات او سور ترہ تیرہ نمبر آیات دا آیاتونا پا اسمت د ملائکو په اسمت د پرشتو دا دلیل دیچ آغی فاکی دی او آغی دا اللہ رب العزت نافرمانی بلکل نکی دویم پا دی بارکی تفسیر و او اماد تفسیر المعنی کمامل اسریم اللہ او تفسیر قرطبی زکر کلی من قال انہا روتا وماروتا یعذبانی بخطویعتم مع الظهرت فقط کفر فو کافر باللہ من قال انہا روتا وماروت یعذبانی بخطویعتم مع الظهرت فو کافر باللہ کم انسان کدا خبر اکا که هاروت او ماروت حقیقت عذاب ورکړي کی پدی وجا چې حقال زهرا له وجنه چا سره غلطکار کوي یې اراده کړو فو وکاکرم بالله دې انسان پله یې کو فرکو زکه قران شریف کې بار بار الله د ذکر کی لایا سون الله ما مرو فرشتي د الله نه فرمانی نه کوي څنګه به فرشتي د ذکر چې غیبت کاری او دې اراده بوکي دا بالکل ضعیفه خبره ده روح معنی کې ماموسی مولا تفسیر قرطبی تفسیر کبیر کی امام رازی رحمهم الله معروف القران کی مفتی محمد شفری رحمهم الله دارن جوار القران کے مولانا غلام اللہ خان رحمهم الله نور اکبر ولا موفدیہ بانڈی درجات را دیکړي بالکل دا ځاننا موضوعي جوړ کړی شوې واپیاو کې ستادان ما مع ان دلال الملائکینی فالاشترا غلس ده پاروی هاروت او ماروت اصل چې ګڼ مطلبونو ولا ما ذکر کې مقصد د فرشتو دراتلو خلق او تیر او د جادو په مېز فرق نشو د جادو او د معجزه په مېز کې فرق نشو پولے. نو الله رب العزت د دوه دو فرشتي هاروت او ماروت د رولې دی دې لپاره چې خلقو تا تیر او د معجزه په مېز کې فرق وکړي نو خلقو د هغه فرشتو د زیدنا یا د یوبل نا تیر او جادو کی زغولو دې فرشتو د ضد وجنه مثال درکوین دلته یو مسلوشي اجراکار ګناه دی یاد امیزه کوي ولته چوي دی ضد وجنه چوي هغه لا شو د غلط کارون زکی دوی یا کوې فرشتو نه دیده از او فرشتو نه از دا کول دا مطلب څو فريشتو حقي برته جدو ټول قسمونه مخدل چې وګوري جدو دطريقه ده او موجزه ده شیری نو قایل نه کوین خپل کفر نه نقل کفر کفر نه باشه کفر نقل کول په انسان کافر کیږي نه چې نړۍ وي ثرون دا خبر اکړی و چې ان ربکم العال نو په دې کو سو کافر کیږي نه چې اې خبره نه نقل کړي د قسی فریستو چې دې د دی دې خودونه وکړو او ګوري سیر په دې طریقه باندې کې دا دا طریقې دي او موجزه ده شید نو خلقو فریستو چې کم مقصد د پاره دا کار کولو خلقو هغه نه کولو او سیر پر خلقو ذکرو مثال په طور باندې موږ د سیر طریقې ذکر کی موږ سره پاره ذکر کی دی نه پاره چې دا سیر کفر دی اوس یو تاندې او دلته هغه راځمار سیر زکه طریقې راټوخو دي نعوذ بالله من ځای را کو قیامت د طریقې دی او دی و چې ځومته هر شما پدې کې غلطی او زما کو نشي چې ما دې بیان وکړ غلطی کو دا کوم غلط مطلب کې واغستن بیان مقصد خو دا چې خلق دې نه او یریک در کور طریقه ده اوس یې انسان را لګی شغت سیر رزکی دې دې زګور کې غلطی ده دا قصې دا له فرشتو غلطی نه واځي فرشتو خلق تا او تاثیر او معجزات دې پامید کې فرق و دلو خو سړی فرقی هغټو تفصیل ورتخاره کول نو خلق او هغه مقصد د فرشتو چې کوم هغه وانه رسلو او سیري ذکول شروع ک امام دلال الملکینی اوا چرالې گلی شو په دو فرشتو باندې بیا بابل په بابل خارکی هاروت او ماروت هاروت او ماروت نور په دې کولمو غنته یاد کړی دي چې امام درکه مې نافیا غسه دا او ملکین دا ملکینی غسه چې دوه مشران خلقو په بابل کې هاروت او ماروت دا فرشتي نه دوه او هغه به خلقو ته چا نور نور مانی دي واکان تفصیلم د قران حکم چې مخې مونږه ذکر که چې الله رب العزت فرشتي را لېګلې وي چې خلقو د دا, دا اوې چوګوري سیر ميزه کوي د کفر دی یا خلکو ته د سیر او د موجېد په ميز کې نو خلکو او خلقو باندې د زید وجنا سیر به ایست کولو ماماون ذلال للملائکینه او ها علیګلی شو په دوه فرشتو باندې یا دو فرشتي به بابيلا په بابیل خار کې هاروت مارو او چاروتو ما وما يؤلم من المانع فيها نبغذ الذئبان من أحد احد حتا يقول انما نحن فتنه حتى دهت المبالغه في الفاردي دير ذات دي مبالغه ترى يقول المبالغه في الفار يعني دير ذات مبالغه يقول ان دير ذات بخلق انما نحن فتنه يقينا موغه فتنه الفاراد امتحان يو بلا تکفر پس کوفر مته یعنی ته ځکهوله د جادو سره مونږ امتحان انتهان پار راغلو راغلي چې تاسو کا اوخی او چېر او موجیده ده د شی دی یا انما نحنو فتته یګینن مونږه ده پر د عذاب او بلا تکفر پس کوفر مته وی مونږه الله د عذاب ده پر راغلي وک سره مزه کووري عذاب الله رب عزت بذر باندې راځي فَيَتَعَلَّمُونَ فِيهِ ذَكَرًا وَأُنثَىٰ مِنْهُمَا دَادِي دوانونه یا کومهما ما نه بي بي من ضد هما ضد دادي دوانونه به زپول ما يفرقونه به بين المرء وزوجه هغه څه فرق را وسته یهدی به را وستا پمې سر یو دخصی ددکی فايتعلمونه منه ما چې ذګل عربی سیدګا ال انسان وحریص فی ما منعها انسان په هغه څه کې ډیر هرس کوي چې کوم نه منکولی شي عام یو قص دی ورته ویل شرطانی دې د سوال جواب لا ودې نه دي چې کله ورته راغځي کله نه شي پلاني کله راغلی دمان راغلی در راغلی چې دې منکه دې په هغه څه کې ډیر شي نو ال انسان وحریص فی ما چې کوم کار نه ته منکه دې په هغه کې ډیر نو الله رب العزت دې ته چې دې ورته ویل چې فریشتي ورته رولې غري او دې ورته ویل چې تاسو یې ارمیز وکوي خو دې د عریب او مکابره سیر یې او سیر یې ځکول دا دې داو چې بقپلا د دې د زده وجنه یو او بل بیت للاول د تعلیم به خلقونه یې یا منهما د رضوانو نه د رضوانو خو به فرق واضح کول د पारा د سې طریقې بیان کی او موجزه به خلقو ته قضره چې په دې طریقه باندې وي دې خلقو هاغه مقصد او, او دا سیر یې ځکول ما يفارقون به بين المرء وزوجه خاصه چې جدی به راوسته پمېز د تړي او د خځې د کی و ما هم بالوارین به من احد انو دي ازررتون کی پدی باندې من احد هی چاہتا الا باذن الله مگر په حکم د الله رب العزت باندې و يتعلمون ذل قلوب دي خلق ما يضرهم ها غصی زرر بی رسول <سؤال> دیتا زرر دا جداو پی کافران شل آخرت بی پی طول تباشم ولا ینفعو همو پیدا بین رسول دیتا ولا قد علمو او تحقیص را پو حشیو دی لما نشتراو اکامقا ها غچا چو غورت دی لران ما لگو پی الاخرت من خلاق نبوید لراب آخرت کیس حسان ولدی سو دیر بدی ما شروبی انفسهم آغا چاغی سودی پری باندې ان کو سو میني غورا کړو دي خپلو زانونو د پارا کم سي سدي غورا کړو چاغسته هرو لوکانو یعلمون کاش کې چریدی پهیدلې وین دی بلا کار نه وکړي او نو پهیدل نو ځک دا کار کولو زین کې دار ازی لوکانو یعلمون سدي پهیدلې نو ور دي قدرت خو یو کنه پهیدل نو دي دا څیر څنګه زکوله له ونه سره خو سمشي زکوله کما خپل خو سمشي ودې چې دا سير از ذا پولو پې تعلمون علم فيها به دلولہ نو پويشل کني دي څنګه دي تا ویلیکي دي نو جواب دادي لو کانو يعلمون بالدين کچې دي په دين باندې پوهوي نو دې بل څه نه وی یا قدس رائے می صحیحا پوهه صحیح هوین نو دې بل اني زکولې خو صحیح پوهه نو ادا پوهه نه ده که مقلتوب دي چې انسان په غلطو کارونو باندې ورلګی شي ولاونهم وکچیدی امنو ایمان راوڑے ای و وتقو او تقوی تیار کړے و ینی د الله رب عزتنا فرمایېنی دې ځان بچ کړے و نو خامہ قال مسوبتون منع لمسوبتون خامہ قال ثواب او بدلے و وتقو د تقوان مراد ځان د یادو سیر له منکو زی تقوا هر دې کې خپل معنی و نو پکې چریدی ایمان راوڑے و وتقو او ځان بچ کړے و ینی دې دې لم طوبه قام ق ثواب من عند الله ذ طرفا الذ لحنا خير وره بهتر لو كانوا يعلمون کاش کی تیری بھی پویدل بودی پدیبان نینو پویدل پدی بدل بان نینو پویدل یا ای الی ذی نامن لا تقول راعنا دا سلورم اعتراض سلورم اعتراض دا کی تم گسہی الفاظ نا صحیح خبر نہ منی کی خبر اومن یهودو حاوی بلفظ زراینا ویلو او تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی یهودو ته لوی علماء به زان ته ویل حاوی بد لفظ ویلو بعض مسلمانان ویل یار دا ډیر خوې خلک دي وو چې تخلف ازو ویني نو هاریم به راینا لفظ استعمال شروع کړ الله رب عزت منو کا ای اي ایمان والو مو وی تاسو راینا لفظ زراینا را دا دایم مغه لفظ مبهم لفظا را اینا معنی کدر اونت نشی نو را اینا خفل معنی خداوان چه زمونگ خیال و ساتا زمونگ لحاظو کا نو عامی او سره چه اسمو شرطا مویی چه را اینا خیال و ما تو گورا یا خو پدی خبر کونشون پدی می پوها یا کم از کم سام مجلد تراغلم زمان خیال و ساتا دا مطلبو یهودو چه دغې عدد کو تحریف لیم په الف سنه هم رسبرای کیږي سری نساکې کی دې په او کو زلورو او مطلب اوله په هغه به غلط تول نو کړي چې يهود ویلو نورائن په معنا دا واعظ زموږ لحاظو کا دیवती یا قرائنن جوړک یا وی ترائن جوړک ترائنن رائنا په معرب بي وقوف او په منډشونکي باندې راتللې و <مدودی> دې مطلب یا غو نبي عليه صلوات و سلام ته وشکونکی ویل سپک عزت به ورته او نبي عليه سلام دا مکنی حال بیا دلته چوغورا تا وګړي چيري او دا شيونه تاسو سره وليدي نبي عليه صلوات و سلام چوي هغه مکنی وخت ورته یا تم ځانته دمرو چت ګوري تا وګړي چيري ستروزان و ټوچت غنلور دوی و جندا بي ويل یا بي نبي عليه السلام ته بي وقفو کمقلي نسبت کولې او کالو پورته تر څه ویله تاسو خپل سره په دې موږ مخکې نه پویراره روان یو ځان په نبی کریم اسلام اوچت غنلو او کرا عینن به او کرا عین به ویلو ځوانو کې به ځان الله رب العزت من رولې غلا داسې الفاظ نوې په دې کې دي مبهم الفاظ غیر مسلمانانو خو په صحیح مطلب باندي ویلو ولیکن کاخرو هغه په غلط مطلب باندي ویلو يهودو په غلط مطلب ویلو الله بالکل منه روض علما ویکم چې مبهم الفاظي داغي مطلب چې غلط راځي نو هغه بالکل ندی په فقر دا څنګه درود تاج اکثر خلکو کې مشهور دی بعضه لارو کوڅو کې دی کتابونو علامه ګرځې کوم لیکلي درود تاج دی درود تاج فائدې کوي چې شرکی الفاظي دا کوو چې د بلای او شلای ددارغه الفاظ شته چې نیوی له سنامو مصیبتونو تکلیفونو پریشانین لري کوون کې دا خبره ده نو هغه الفاظ هغه مبهم الفاظي بعض دا دا با 10 دقیقہ فار ثویرون شروع کی چې نبی اسلام په دعا سره لې رکول او دایې کول دغه دا الفاظ فودین رشید احمد گنگوهی رحمه الله فتاوی رشیدیا دغه فتاوی دغه مکمل طریق درود تاج باندې رد کړی بالکل د دې ويل څه هیڅ دا نور گنو لامه په دې باندې رد شوه ځکه هغه د سر منقول ندي ځانای جو کریشمی درود او استعمال کړي درې با 10 یا محمد لفظ استعمالي دغه به بل خلکو یې موږ د د محبت د وجینه و یاو کو چی یا استیانتن ذ یچ قرانی شریف کې استماری استیانت اندا د لپاره استماری تک موږ یو یا الله نو اے الله زماته استیانت اندا د لپاره او اکثر خلکو چی مریابا نی و وی یو طرف ته یا الله وی نو طرف یا محمد وی موږ څه مطلب وشو کتاب الله رب العزت ر یوزیک څنګه دی یا الله او بل د قسیا محمد وی من دغه مطلب دی کنه خدا کو خار شر کو کوپل دی په دې تو څه شک نشته چې نړیری ته ان څوک ایم دد غواړي هغه ته فریاد کوي هغه ته عاجزي کوي الله نه بغیر خپل ته ان مقدم شوی دی هر څه وروته وي وای ځل خلق دی دا محبت د وجینه دا څنګه محبت دی محبت هغه چې هغه په شریعت کې دنه لوي محبت ده یو څېرې دا غو نشته چې ته دې زنه دې عام محمد چهغه وې یا رسول الله چهغه او ته زمام محبت دې چې محبت ضرور درو سیلفو یا کنه ثواب لري انسان ته به ملایوي کی نو قران تلاوت وکړه د نبی اسلام د منونشته هغه بار بار اخل په علم باندې د نبی رسول الله سنت بیان کړه داسمه یاد کړه دا محبت ده وې نبی اسلام سره محبت علامه علما ذکر کړي علامه حب, حب القرآن د محمد پیغمبر اسلام علامه د تفسیر مدارک ذکر کړي خپل ان کوم ته تحبون الله فتبیونی د پیغمبر اسلام د محبت علامه دا ده چې انسان د قران شریف پر محبت کړي دا څنګه څرګیږي چې دا محمد چهو قران ترانې ځکیږي کنه دا څنګه محبت کړيږي دوی محبت کړي اصل دغه انسان د هغه تعبیرداري وکي نزه ک نور سو خو یې هغه بیا مچا خص پټیوالې خص ګیره ساتلې کفيه سنت اخلاق اعمال هرڅه سنت مطابق کی هغه ده اوه اما کې هغه ده پرمشي نه درس به ذکر کوم او بالفرض او تقدیر کلا شي مداتات چې غیره پرولیدل دیسنګه دای محمد چې ویید درس محبت دې اخلاق باندې دغه سنت باندې فدخ کوي او محبت ان المحبه لمن يحب متيون دا رابې قاعده ده چې اج چارته محبت وي دغه تابعداری کوي داسنګه محبت دې جريوي زماده نبی له سره محبت او د نبی السلام دی اسلام طریقې چې ویني شي پرې خلل نه دې د څوک محبت وي دا غیاث نه دي چې د مدارک او ابن کثیر ذکر کړی من اد حق هو وقاله فسنته هو او کذاب و کتاب الله یکذب به من ځان چې لا د پیغمبر سره محبت دی او دې کار د پیغمبر د طریقینو خلاف کوي فو وقذاب دالمي درو جن سړی دی او کتاب الله یکذب الله کتاب دې سړي ته درو اصلاح سنگ محبت یا پیغمبر تابیداری نے که تیو زمان محبت دیم دنیا کی اچاس محبت دیم در آغاری قول و پیر دوستانی یو بل سر امین محبت دیم یو سنگ کپڑی گندی لیا کسی بلم گندی سنگ جرنگ جرنگ کسی رنگ اخری یو ملگیر سنگ وقت ساتی بل ساتی یو چرسکی ور ترد ابل چرسکی ورکی یو چیزی ملگیری وادل ازی د ابل ورسرزی یو یوځي تدې بلور ترڅو کېږي ګونګاری موږ ملګرتیا مې ده نو هغه ځکه چې خوته منی او د پیغمبر د محبت خبره کوي چې انته په محبت ته تابعدارینه کی بل په محبت وی د صحابه کرام رضی الله تعالی او رحمه الله چې محبت کوي شي د صحابه کرام رضی الله تعالی او محبت الله چې محبت چر شپه د نبی رسول امام وکړي چې زمونه کې ودو د شپه برაფزه نبی رسول مخته بار بار کتل ابو بکر رضی اللہ تعالی فرماي حببی من دنیا کو سلاس ما دی دنیا کو ټول نه درې زیات خوښ یو خبر دا ان نظر الی وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام مخته کته زما دې زیات خوښ بل ان یکونه ابنی تاع ابنتي تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما لود نبی علیہ السلام په نکاح زما خوښ دي انفاق مال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې زما مال په نبی علیہ السلام شي نو محبت خداو ټولو پیغمبر په خلاف کې مال خرچ کې ګيره باندې پیسې ور کې خريندل څنګه محبت شي نور د نبی اسلام خلاف کارونه کې او پیسې ور کې سمې زمان محبت دې یا محمد بیا وی او پګاړو په دې بیلې کېلې جماعتونو کې لیکلې وي ابوبکر رضی تم تعالی یا محمد ویلې بل څو ابي چرته ویلې دي بلکې يا محمد ویل دا به ادبی دا د نبی اسلام نوم بناخلی یا الله یا نبی الله دا څه وی دي جبریل علی السلام, السلام, السلام, السلام دی نبی علی السلام تراضی اکثر استعمال یا محمدی کړی دی محمد صلی الله علیه وسلم مهمیاست دی ځکه جبریل علی السلام دی نبی علی السلام استاد او استاد شاگرد ته په نوم باندې وایي بل نور دی نبی علی السلام شاګردان صحابه کرام رضی الله تعالی عن چې ته نبی علی السلام ته ندی ویلي بیا رسول الله اخبرنی اذا لا پیغمبر مونږه خبر کا دارنګ الفاظ وي او به نبی علی السلام ته دی دغه محمد صلی په کلفز یا لا تجروا دعاء الرسول كدعاء بينكم كدعاء بعضكم لبعض چې هغورات کرا دي څنګه چې جي خپل مس یو بل ته आवाज کوي داس اواز پیغمبر ته م کوي یو قر کوي او تندې مشرد او تا هغه ته چې आवाज کې یا عبدالله یا یو مشرد سو دې आवाज نشي کول نه چې یا محمد چې غوي له نومي مخه او یا محمد ورته بیاوي ځان ته مخاطب کړي دنه یې بیرې سنام زيات محبت صحابي کرام رضی الله تعالى زر څوک وبون کیو چې ځان په شهيدان مال او هر څه په خرچ کې عقيده الفاظ نه نبی ویل نه بل په دې کې د ویل شرک دی مو معاملې په دې کډیر مطلبون په کې ته او باز ورو بازې خو ته به دې مقصد دپاره اول خدا سره منقول نه دی چې محبت دپاره کې نه یا محمد یا رسول الله عليه السلام بل دا الله سره یو ذکرونه څنګه الله دپاره یا دقه ستام محمد صلی الله علیه و وسلم به رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو ذکر دی دا غو دقه لیسه څنګه الله سره یا ویل کی دا سره رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره یا کی او بله محبت محبت نه در صرف دخلی دا وی او دا د روجین خبره ده نو به هم لفظ دی اگر که نور مطلبونه ور لويو یو مطلب خو دا قری کنه چې شرک دپاره پاره کی ولی پریزمي وای کنه محبت نو ډیر سز نشتی د نبی اسلام تر د نبی اسلام اداګانی اغه زرګره ورول کنه د صحابه کرامو رضی الله سنجند نبی علی اسلام سر محبت محبت دی ته وی چې نبی علی اسلام کار ته خپل کار ورته نبی علی اسلام مدینی تلا خلقو کې جوړو کی کلمونه bela بول نبی علی اسلام دا کار apparatus و ګنه نبی علی اسلام خلقو مګ بخاری شریف دیست چې منه کو جوړ کاني او شی هغه خپلې منوي نبی علی اسلام صحابانو ته پوس کی کرام الله تعالی او ورته وی مونږه دا کجوري کلمونه بلګول دي سره په وخت کېدلې د دې سره وا کجوري خکې دي زیاته وکېدي نبی علی اسلام او ته فرمایي خپلوالوه توې دڅه انتم عالمو به عمره دنیا کوم تاسو د دنیا په کارونو باندې ډیر خپويږي صاحب کرام رضی الله تعالی او فرمایي الله پیغمبر تاسو نفرت باندې په نظر ورته وکته دی و جن مونږه کار کړی نبی دم بیجده تور کبی شروع کوه په د نبی علی سره محبت نبی علی اسلام دانه چې مونږو به کې دي له طرفه زیات کې یو صاحب یاسوانیم کې حدیث درشي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ کې یو صاحب چې دغه سترو زربوتې او اچولیوه و او دا مطلب د سپینو زربوتا صرف د نارینو لپاره جایز ده د سترو زربوتا او دا جایز نه بیا افضل ده کنه ده مشمئل ترمذی کې ولې موږ ذکراره مولا ذکر کړې ګنې اختلاف ذکر کړې نبی علیه السلام ګوت استعمال کړی د مہر لپاره به استعمالو یا نورو مقصدیو لپاره وکاسو کې استعمالی هم او ثواب سنت د وجهه استعمالول شي باغ سره د ځسبینو ضرورت ده د سرو زرو غوته د یوستنې دا کوتي چې نه فلسفي استعمال شیني نو صاحب د سرو زرو غوته اکچولي وا نبی رسولان چې ولي دلا نبی رسولان د لاس نور له وی اسلامي ورزوله نبی رسولان د پیغمبر شان چوبد کاروي نه په بد کار باندې پیغمبر چې وي کله لاس اوس شوې ده پلاس ماکړي موسی اسلام سره ذره ذره کوي اگر کله سرو زرو ابراهیم علی السلام بود د الله سوځي کېده پلاس استعمال کړي دغه سین بیرس عام صحابیلہ سنی وو غوته دی وی صحابی چې هغه غوته واپس روانه غسره ام دغه سلا خلک ورته وی وګوره د سروزه غوته د خځه اشتیارته ديشته حقيقي ورته صحابی وې زب سنگ هغه سیده را واخلم چې نبی رسل بیا اخره ما صحابی د سروزه غوته دا, دا دمر محبت دی نبی رسل د سرو غوته دی غرزوري د خو بینه درغستې صحابی کرام رضی الله تعالی محبت دا اغي به یا محمد چېغه ولې وې مو چاغي ندي والی <سؤال> مارمېږي چې دې کې څه خبره شته چې هغه شرکت ورسېږي نو هر حقل <سؤال> فظ چې هغه مو هغه بالکل <سؤال> <سؤال> پری فودل ويا یو الذي یامنوا اے ایمانوالو لا تقولوا رانا دعوذ الیا ایه الذین امنوا راغلی قرانی شریف کې یول اسکم یا یو لذین امنو سر خطاب شوی او دی آیات باندې تفسیر ابن کثیر د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خپل ذکر کړی دی چې کوم د قرانی شریف کې لفظ یا ایه الذین امنو راشي نو هغه ده کې مسلمانانو د فار په کاډی ضروری ده چې سوچو کی ایثار شي جمات الله لكم څه حکم کوي یا کوم څه نما منه کوي یا ای ولذین امنو س یاخذ دی یو څه حکم وی یا بود یو کان اللہ رب العزت منہ کڑی دی بدا علی کی کم ترید قرآن پہ مانو شروع کی دلت یا ولی را وصول 10 بانے زر دی سوجن دے سفید نہیں ستدی اصل کو کہ مات اللہ سوں کم کڑی دی کو ہوئی جی یا یولذین امنو اے ایمان والو وقول انظرنا اوائی دا دی فضیبان از طریق کار رفز اگور مونگتا واسماؤو ووری حکم دا اللہ ای مومنان ورپا دی عملو قی سوک جدا نمانین و یا سادی کافر دی و لی کافرین آزابون علیم و دفارا دا, دا کافران و آزابی درنک ما یود دلدین کفرو خوطنگری حاغ کسانتی کافر دی من احل الكتابی دا احل وللْمُشْرِكِينَ أَوْ نَدَمُ مُشْرِكَانُ أَيُ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ذَاكِرُوا لِغَرِيشِ فَتَاسُ باندی ذ خیر یعنی قران شریف من رب کوم طرف آدرب سونا خیر دلته پمانه ده قران شریف باندی چې قران نزول تاسو باندې کې یودي تاسو نه نه خوږی چې پتازه قران شریف نزول وشي او خیر په دونو مانو باندې راته یو معنی وا قران شریف ا کوستونه النال فصن بریاچه ورایشی ماذا انزل ربكم قالوا خيرا مؤمنان لتهوسوا شي اساس رب ترى ليږي و تو خیره خیر را ليګري ني قران شریف را ليګري خیر والا خلکم ذکر نبی له سنان دي دی چې خیر وکم من تعلم القرانه وعلمه چې خیر والا نیکی والا غور خلق بهتره خلق هاغ سو دي چې قران زکی او خلکو ته دې نه کوي والله یختص برحمته من یشاء والله یختص او الله رب العزت خاص کی برحمته و مهربانی خپل اسلام میشاء او چا د چخوشي برحمته د زمانہ سو مانی راضی تفسیر مذهبی ذکر کړی مراتب د قلب نبوت دی چې هو په دې خپه کېدل چې د نبوت ورنیبی الی سلام شو جواب وشه دا خدای رحمت دې چاته چې خوش الله هغه دواس کی والله ذو الفضل العظيم او الله رب العزت خاون له فضل وی دی مان من آیه او ننسها ناتی بخير منها او مثلها دا پینځم اعتراض پینځم اعتراض ځان حساب په خپل دین کې شت دی کله یو خبره کې کله بلا خبره کې موږ تا خبره وستونږه اومنو لیت ویل کې ده نسخ کسا کله وینم دا حکم راغلی هغه بل حکم منسوخ شوه کله و دا حکم راغلی هغه بللو حکم منسوخ شي نو مونږ به خبر اسوږه اومنه درته بینځم اعتراضو نصا ویل <سؤال> کی <سؤال> ستا معنی د نصيحت دي اهمیت د نصيحت دي احسان د نصيحت دي شريعت د نصيحت دي دا یو غوږ بحث دی مختصرا مختصرو الفاظ کی اول د نصيحت معنی نصا فصلور مانو باندې راځي یو په معنا ده محوا په معنا ده لری دا معنا سورته حج 8 نمبر یاد کړئ فینث الله ما یلقی شیطان لری وک الله هغه چې وسوسه شیطان ورته لوي نصخه په معنا مخولو د وین نصخه په معنا د نقل د دې ذکر سورته جالیه او 29 نمبر یاد کړئ زې نسخه عاوده او رحمن نو نسخه د معنا او په نقل لري نقل کولو ریپ ازدہ پولو ریپ آمال پولوکے درین نسخ پاماند کتابت سوری جائسے کہ این ناکون ناستن سی خماکون نتا ملون دے بل نسخ پاماند کتابت سوری عراف ایک سو چو و نایات دے اوپی نسخ خطیاہ دن ورحمہ موسیٰ کتاب چو دا حغی لکلو کی ہدایتو کم لکل پا حغی کی شویو محغی لکل چنسان پا حغی زان فوا کرے وی آمار کرو دا کتابو اصلا ورم تلیل نسخ شرعی دا نسخ شرعی دا نسخ شرعی دا ذکر شرعی دا شرعی دا شرعی دا نسخ احمیت دا نسخ احمیت امام زرکشی رای محولا البران کی ذکر کردی دا اوی لا يجوز لاحد ان يفسر القرآن الا بعد معرفت ناسخ والمنسوخ لا یجوز لأحد لا القرآن کے امام ذر کے شریمہ ل ذکر کری لا یجوز لأحدین د یوتن دا پاره تا جائز ندی ای یفسر القرآنہ چاغه قرآن شریف تفسیر کی الا بعد معرفت الناسخ والمنسوخ مگر دا چې د الناسخ او منسوخ باندې پوه شي نو د و اعلی قرآن تفسیر کی نو بیا و پوه شي چې ناسخ حکم سوی او منسوخ حکم سوی امام کوړ دبيره رحم دوین جل 62 نمبر صفه کې یو واقیده علي رضی الله تعالی ذکر کړی ده علي رضی الله تعالی جماعت تنه نوته یو کس ویلي ده چې خپل په بیان شروع کړی کیسه او خبرې ورته شروع کړې دي علي رضی الله تعالی ورته فرمي اطارف الناس خبر منسوخ دې ته ناتو خبر منسوخ پیژنې ما ته نه ورته ویلا نو په دې جنم راته هم وسو علي رضی الله تعالی او عطا فرمای هلاک تا واهلاک تا پخونه هلاک او تباہ کی نور دیه هلاک او تباہ کی هلاک تا واهلاک تا پخپل خلق او حال کی کوی نه بهل مخلوق ته لګی نو بهل مچ لګی او دی نور دا خبره اې د ماکی خلق ووی دا چې د کوی سره خلق ته ولاړی نور دیم خطا که آغا بسا به علم قبرو باند یقین شروع که نور حلکتا و احلکتا پا خبلا دی زنم نور دیم زن سر حلکتا نور دیم اهم مسئله ده که انسان پا نسخ باند فوشی ضروری خبره ده به نسخا شرائط دی نسخی سی دی نور شرائط دی نسخی یوی جو قران کې منسوخ معلومي نو ترتیبي نزولي او ترتیبي نزولي ته په خیال ساتي ځانوی جوړي دي مکه دا حکم دي دغه قرآغه ليو خورس راه منسوخ شته کې بل سياره کې دا خلاف حکم دي نه د نزول ته وګوره نزول اعتبار ورنکه نصاکه سره پر کول شي مکیو مدنیه آیاتونو وګوره دوین ندخچري دا هغې لپاره ضروری خبره درادم ابن الاسوار رحمه الله ذکر کړی دی چې فنصي ضرورت اله نقل صریح ان, ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا فی القیاس نصي چې معلومه نبی علیہ السلام دا صریح کارا واضح حکم راغلی دی دنه کی قیاس دا یو منسوخ شو کم از کم نبی علیہ السلام باندې ویو آیات راغلی دی, دی دمره د قران شریف ویو آیات منسوخ وی او ته یې چې نو قیاس ما نه د نبی له اسلام څخه نقل <سؤال> دې په کار دی چې نبی له اسلام فرمایلی مخراجو کوم اسنوی را دی نقل صحیح دی د نبی له اسلام ضروري دی درې نسخہ کیږي په امر او نهي لا په اخبار نسخہ کیږي نو دا په اوامر او نواویو کیږي اخبارو کیږي د قیامت خبرون الله ورته دي خو نو څه نشي کېږي پزر که تمہاري نداء خارو کوم واقعيات ذکر بي يوسف عليه السلام واقعي دي كه و سينه سوچي بي ابراهيم عليه السلام واقعي دي كه و سينه نصب او مسوق جوشي بي موسى عليه السلام واقعي دي كه و سينه خرخشي نثق راضي په اوامر او نواييو کې راضي حکومونه او کوم نه كلام نكوي دي اوسې حکم وکړي رسوي کوي يوسې نه مننه کوي رسوي دي کوي اوس دا کار ته د ټولو حکمي رسراشي مي کار نه کولو حکمي رسراشي او هغه ورو نوایو کې و نه تر ازي څلورم ايوجد الناس في حيات النبي صلى الله عليه وسلم لا من بعد موتيي نسخه د نبي اسلام ژوند پورې خاص و او ځغين روسونه شکيده ځکه باندې نسخه کېده چې بل حکم براغي حکم براتلو نبي عليه السلام تا نو چې کله نبي عليه السلام وفات شو اوس به څنګه نسخه راشي بل چې باندې خوایې نه شراتلې چې راغي بل نه وي حکم راشي نسخا در نبی علیه حیات کو رخواست دواند برچرت علماء دعوی ایو پولن نسخو بین لا بالقیاز نسخا دعوی پن نسخوی قرآن او حدیث مشهور حدیث متواطر حدیث مرفوع پدی روایاتو پدی خبر رواهی دو پدی منسخنی شکی دید نو دعوی پن یا کو قرآن کی خکار بلعیات راشی. او آیات چی دین حکم دا دین یا بدل و یا آغرو سراغلی وی بزامخ کنی آیات با منسوخ شی دو پا قیاز بانی چی دین نسخ نکیوی نسخا دا دی اقسام یو نسخ القرآن بالقرآن د قران شریف نسخہ په قران سره د وین نسخو بالحديث د قران شریف نسخہ په حديث سره یو کو قران کې ځایات مخ راغلي وی رسوبله آیات راځي دا ولنه آیات کوم څو د وین قران کې یو آیات وی په نبی علیہ السلام حدیث هم کې ذکر شل حدیث کوم کې حدیث حدیث مرفوع حدیث متواتر او حدیث مشهور باز علما ور ثروی دری قسم روایت باندې چره دا منسوخ کیدی شي قران یو کومي حدیث وې خفي دا نبی له سلام په ټپي وې راغي عام خلک دا لري نه خبر نيوي نبی له سلام بیان وکي حکم دي نو په دې باندې نسخ کیږي درين نسخ الحديث بالقران نسخ حدیث په قران شریف سره نبی اسلام مخکی او خبره کړی وی او قران کې بل حکم را شی په حدیث ومنسوخ شي په قران د عمل شروع شي څلورم نسخ الحدیث بالحدیث نسخ الحدیث په حدیث سره مخکی او کارني ویلي اسلام حکم کړی وی رسو حدیث را نېبیل اسلام د وکرمانو کې نو نسخ الهدیث به الهدیث دا څلور قسم نه اقسام د نسخ کې دی یو قسم دا دي چې قرآنی شریعت کې آیات الفاظ او هغه حکم دواړه منسوخ شي کله صرف الفاظ منسوخ شي او کله به حکم منسوخ شي دا څلور قسم درته سمول یو نسخه پری طریقہ بندی کہ کم الفاظ وی او دے حقیقی حکم نہیں الفاظ او حکم ہا دوڑا منسوخ شی ددی مثال لک سورۃ طلاق کو بارے علماء وی دای سورۃ بقرہ روم ر سورت دو ده ده ها ده منسوخ شه. او اس سورۃ طلاق سمر پاتہ شی لک سورۃ پاتہ شی تو دور کودی صدا جدارے حکم منسوخ شو او ہا غایتوں بالکل منسوخ شو او هغه بالکل بهیر شول نبی علیه السلام او صحابه کرام رضی الله و تم صورتونه خو دېلو چیزې تاسو هغه یې ما وروړ دې پېږیموس کوي نو وخت بعد هغه نبی بیل اعلان تراو دې الله پیغمبر وو نو هغه مکمل هیر شول نبی علیه السلام وروته په زمان مېرکی هغه مس خوښي دي دوی هغه بده چې بالکل الفاظ دې ختم شول او د هغه حکم به هغه هم ختم شول دوین قسم الفاظ وجود وی او حکم د آخره ختم شي قرانه کریم کې الفاظ وی او په هغه باندې عمل نيوي د دې مثال لکه مخې بل کسانو سر یو کس جنگ کول او د دوه کسانو سره سره صرف انفال کې چره دي ويه کومنكم میشرونا صادرون یغلبو می شل کسان په دو باندې غالب کیږي دارو سو کوم را غلار کفف الله وانکم علما ان فیکم ذوا با وای کو مین کو 100 یغلبیو 100 الله صرف 200 بالغلی کې یو په دغه آیات شته مونږه پکی خلکین حکم باقی نشته اکثر علما په نس باندې یا مخ کی د یو کال عده تو یو خاون په کور ناشته راوی خوراک تر متاع غیر اخراج سوره بقره کې ور پسو کوم راغي چې ترબસ به به نفوس اینار باه اشورن تلور مې چلتر دې ولنه حکم چې هغه فرض پاتې نشي دا نو قران شریف کې ګنا ایتونه وی او دغه حکم با پاتې نشي درېم چې سم الفاظې او حکم د هغه وی قران شریف کې الفاظ نیوی او د هغه حکم به دیدی مثال مکہ قرانی شریف کی ایک ایت اشیخ و اشیخہ اذا زنیا یا فرجمهما البت نکالا من الله والله عز وجل حکیم اشیخ و اشیخہ اذا زنا وادی شوی سڑے او وادی شوی زنانہ کل دی زنا او ضرور بھی ضرور دی رجم ہی اولی چی مرشی نکالا من اللہ داد عبرت سزاده چنون خلک عبرت واقلی واللہ و عزیز و حکیم اللہ علی و حکمت و عزیز علماء و دادا قرآن شریف مختی آیاتو روز تو چی آیاتو ندیو سا حدیث دار جی تلاڑو لیکن حکم باقی دی قسم چی دین یو وادشو زنانا یا تڑی زناؤو کی ماغر جمکولیش اندکتا حکم اشتین یا بل مثال دیدین بعض علماء د عمق کتاب قران لو کان الابن ادم من ذهب لب تغا ثلاثه کده ادم زوی د فاراد وکند در روزی رشی نو د دریم هم تمنا کئ دریم کن د در روزی رشی سالورم دشی ما خیری سیاست زارین ک درشی د بخاری و مسلم متفق حدیث نبیص فرمایل الله تعالی عنہ ولن یبلغ ابن ادم الا ترات د ابن ادم خیرا لګي وی لګي تر څو مر نه ویده د هرڅ ختمي نور دی مې او نور دی مې او ما دولت دې بس راځي او رواه اشاره دی الله تعالی کوم چې راځوین کې تیر چا کې ورځدا الفاظ وېتوب الله وعلى منتابا الله په چا مې رباني کې خلک وی چې ما دولت دې زره موک شي د انسان هرڅ نه ختمي شي په باز سره کې الله راوی خو موک دي لذا د قران شریف آیاتو وو نبیری سنا پٹین کی ہا کم شہیداں کی اویا تے شہیداں تھڑی او واقعہ دا دردناک القران شریف حافظان پر چلولے بوتل اور شہیدانی کا آج کل شہیداں کے دل ہاوی دا خبرو کا بئغ و انا قومنا ربنا بئغ و انا قومنا زی دم دا فینا قد لقینا ربنا اجمعوا قبلتنا ربنا ملاقاتكم رب من در پر سر میوش نور سکونه دا خبره کړي الله رب العزت نبی علی السلام ته وحی اوکا. او نبی علی السلام د دې خلقو ته بیان وکړ چې تاسو هغه کسانو خدای وي بلې رو قومنا فینا قد لقینا ربنا دا د سورۃ آل عمران آیات او رسواله دې ستوس سویه نه کوزای تریشتې موځو دا دغېنو داوس آیاتو نشتا خو لیکن حکم نبی علیه السلام خلقو تاورو لیده نو دا یا شریف الفاظ او حکم دوانه لیده شی دویم کلا الفاظ وی حکمی نوی مصبکی کلا حکم وی او الفاظ دا غی نوی زین کی سوال رازی سوال دا رازی که الله رب العزت کلا دا مفکی دروس هر سوارت علم ده نو ولی اللہ رب عزت داس حکم را لیگولی چی بے بدل کر خبر خو هغه څوبدلی څوک چې کومه کلوي خبر نیوي بلکې څنڅو چې مخ کې خبر نیوي نو دا یو څه یو خبرو کې بل ټیم بل خبرو کې یو څنډه مخ کې د ارزو ورته اله مشتي نو دیس څنګه دقه خبرې کی څلکت په ځقلي خبرې نه دا هغه جواب ده دا نا اوذ بالله من ذالک د جهالت د بل څه وجہ نه دانه دا کوم بده دی مثال درته دنیا کې یو یو مریض ورتلاشي هغه یو مریض ته د وای اور چې لا ده ویته مېش استعمال کی بیا راشي هغه مریض ده ویته استعمال کی یو مېچ پز بیا راشي بیا راشي بیا تا راغله وې بده لګي بیا وته داده ویته کی دا دا دا وی استعمال کی بیا راشي مې زمانه تیر شي بیا و مستقلی و بده و کی بلډ پېشر و غیران یو ګولې بیا راوړ استعماله وا ترڅو چې جونې بازار استعمالې دا قونه کی درکې نه کما قلو چې دا یعنی اا بي پرکټس کی دا مګه فتوا دا بیماری تمره ټیم کوی چې دا د دا به کنټرول شي بیا اوس په بل ډول وینو دغه لپاره دا دا بیماری به د هڅرور سیدا ویوخري چې ټیم چې هڅرور شي دغه ټیم دقه ګولې به استعماله واه ته ودی سره برابرې دقه سي الله رب دې چې ری حکمونه بدلو لا بدول سیم د لپاره ورس واخې د لپاره څنګه ډاکري او داسې به وې چې ټونر د لپاره استعماله واه دقه الله رب دې داسې ټونر ولېګل چې تر اخرې پورې دا چي د وی مثال لري راتني د وی مثال لري راتني یو مشون دی چې مشو وی کپڑے دي یو شانتی وی لږ غټ شي کپڑے لږ غټ شي لږ نور غټي کپڑے غټي څه دا ضرورت دا بلن دا خپل ځبان جوړ زمانه په سم یو تن یم دا یو قسم کپڑے وی بیا بدی ګرابدي کی نا دقه ته الله ربو دې څه وقته یا بدل را بدل څه زمانه یې دا الله دریم عقلي <ترجمال> جواب دادي دنيويي کینسبا او پاکستان په بيادې سي ملز دي چې پدې کې هر او څه سي বজلې ګرا په دي سوردي تیری نوي داته څنګه څلو نورې ملګر زړې 35 سو ورکين والے سوخه خلينه خطر ډېر وي دا مکه په سي دي دا توي نوب سي باسياکين څوک را نه لګي حکومت اعلان کړې ده دقه سيرو سوردي علم تعالی من الله والکسموات ولن الله عزمان دېږي اختيارې پدې وچا څه اعتراض وکړ دې الله څنګه حکم را لګيږي دکه اختیار د الله دی دنیا کې بادشاہ اعتراضونه نه شي کولی او په الله باندې اعتراض کړي دیوځه نه دوی سوال په ځای اټروليږي بل ځین کې سوال راځي سوال د قران شریف د دې آیات معلومی معلوماتيږي چې قران شریف هیڅ نسخه شته دی او سره هی لا تبدیل کلمات الله د الله کلمات نه به ديږي سورۃ کاف 37 نمبر آیات یې مو اړوند څه یاد راځي او سورۃ یونس 64 نمبر آیات کې راځي سلام اسپیتم آیات دي دا الله کلمات نه بچیږي نو قران خدای کلمات اندازه څنګه بچیږي بیا مخ یې حکم دی به بل حکم راضی جواب داغه علماي امام نصیر ایم الله نور ادا کړی مخ اشاره ته خیال میموبل من منسوخ والی دا په اوامر او نواهیو کې راضی اخبار واقعات قضیس جنو کې نص نه راضی ټوله تفسیل کلمات لا چې هغه متعلق دې قیامت خبرونو سره دا واقعات سره دې جنو سره او کوم چې نت خلاصي مان څخه من آیت الله <سؤال> تعالی د احکامو پوری نو احکامو کې نت خلاصي د کڅنګه مخکې مقدس او بیا مسجد الله شریف شې مخ کې هر څه چې د ریلو جيني ولول ورو ده د دې جبل رضی الله تعالی رسوله پوری هم یې شروع جيني ول څه مخ کې مسجد السلام جواب او پوری چې شروع کړی مگه په مانځي کې یو څو راټنو باندې نسل یو ناغو دیبل ملګری د حلویلو ناغو ما کیا غره کاټنوک روسو بیا ته امام سره شریک شول او څو کوم امام سره شریک چې ځان ته او بیا روسو چې کوم ځنطری د باخره کې وکي کی دا رنگ نو ډیر څومره اجتماع کې دیور کولا او که چا به روجینی ولا او کوم راغی نه سره بروجینی سي چې تاسو انسان حیثیت مسافر نیو مسلمان دی بالغ دی د بروجینی اقامه که روجي دا امر حکمو چې رغې پښپو کورواله <سؤال> کې د مولانا شریف کې نشپو نو جایز رسو حکم راغې او لله لكملیت سیامه رسولان سايكم نو احکامو کې چيري تبديل راځي کې قیامت خبرو نه څنګه غريوم اقصيدي له مخ کېنا واقعيات څنګه غريوم اقصدي واقعي يوسف عليه السلام دا نور واقعات پای کې تبديلي نه درغلي ولاته دي نه کليمات الله یو څه سره متعلق دي او دمان څه من ايات دي نه سره متعلق دي و ما ننسق من آیتن هوا چه منسوق و منگا من آیتن یو آیات او ننسحا یا فرید و مندی لرا یا حیر و مندی لرا نسقا او ننسکی بعض فرق پکی نشت دی او بعض علماؤی پا دی که فرق شده و تقریبا لسون زیاد و جو علماظی کردی که فرق شده طول نا آسان و جا ما ننسق من آیتن هوا یو آیات او ننځه یا لین کوم دې لاله بالکل یې منسوخ آیاتو حکم لیری شي یا حکم حکم او آیات لیری او ننځه بالکل یې هر کو لکه څنګه چې نیمه سم ته صبره بالکل یا بالکل یې هر کو تاسو او باسو نه حکم نه الفاظ فاتری نه دی بخير منها فعدلکم غا پاور حکم سره <سلم> د دینه او مثله یا پشان د دین بخیر په منها او مثله یا خود حکم نغوره بهتره یا کمس کوم دی پشان دویما منه نه دی په خیره منها او اضلل کومونګه په خیره منها به ايسر حکم <سلام> سره د دین او مثله او کو منه دوا او مثله فل اجر اجر کوم مقصدی حکم <سلام> د مکنی نه آسان وی اجر برابر وی مکه دل څو کسانو سره یوم مسلمان جنگی دل او زدو کسانو سره جنگی دل مکه شهید خود بدل او تعالی رب العزت پر ورکي 200 مقصوف حکم نور رسالت ان وکم دغه ثواب کی برابر وی یا اوچت وی دی نه حکم نیویو څل ثواب کی علم تعلم ان الله علی کل شیء انتدیر علم تعلم ایتنه پویګن الله بیشک الله رب العزت علی کل شیء انتدیر به هر یو چیز قدرت والا دی علم تعلم ان الله له ملک السماوات و الارض ایتنه بشکا دی اللہ لران ملک و سماوات والارض اختیارات دست مانون و دزمکی دی من دون الله او نبی تاسو لران سواد اللہ نا مِن وَلِی وَلَا نسویر نسوک دوست او نسوک امدادی ام توریدو نان تسئلو رسولکم دادا برکی مومنانو تا او پایک تیقوز دیل مومنین و مومنانو وید شی خبر بوری خوف در ریم ادب دے اتے ناجیہودو اعتراضن شروع کیتے اے علماء اعظم پکے اعتراض کراں اکرجے اعتراضن شروعی بلن پکے قونور کیوے اعتراض کی بلن قبول کی بلن کی نو دانہ تاسو اددی دے کہ یہودو پرنگ تاسو مشی ان توری دا چی تپو سو کی تاسو سوالو تاسو نا کما تگژنگا چی سوال کریشو د مصالح الصلات والسلامنا من قبل مخی یاغختو کی تاسو د پیغمبرنا څنګه چغختہ سوال کریشو د مصالح السلامنا من قبل مخی و مې تبدل الکفر بالایمان فقل ذل السواء السبيل هر اچا چی بدل کو کفر لرات مقابل د ایمان کی پس ته کی سره قتاشیدی د صحیح لارینا انتس الورسولکم کما څو ال موسی تا زه واری چې پیغمبرنا لاره ووته او کې سوالو کې څنګه چې د موسی السلام نشي ورو د موسی عليه السلام مسو سوال شوی دا غیزه چې سوره আরাف 133 نمبر یاد کراځي د موسی عليه السلام نا ووخته کړی و یوو متاليبې د او متاليبو لوی متاليبه چې اجعلنا الهن کمالهم الها اے موسی مونږه پیل پیل او ګرځو څنګه چې خلکو الهه دی یوو متاليبا دی د موسی عليه زم تعالې <سؤال> موسى عليه السلام دې یاد کړو ارين الله جهرهن موږ الله <سؤال> رب العزت <سؤال> په خار باندې وخایا هغه سوره النساء 153 نمبر آيات کې دا راځي يسالو كه اهل الكتاب ان ته من السماء فقط سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارين الله جهرهن زموسى عليه السلام دې یاد وخت کړو چې موږ الله په خار باندې وخایا دا موسى السلام دې نور مطاليبات کوي د قضی د نبی علیہ السلام نه غوښته کړی نبی علیہ السلام نه غوښته کړی وی مودې جناب حضرت دی الله تعالی ته کولو ان النبی صلی الله علیه وسلم ان یجعل لهم صفا دی نبی علیہ السلام نه دا مطالبه کوله چې موږ د پاره د اکم صفا ډیرې دا د سرو زروشي مودې نبی سم دا, دا, دا غینم لې مطالبه کوي درن سوره بنی اسرائيل چې د لسمه چې بهانو 93 94 95 سره لوکینوو آیاتونو کې د دې نه به ترانه مطالبه کړي نو مطالبه کړي او یو کونه تو یې تم منځ خوخه او تر قاف السما بعده په شروع د رکورشي اسمان ترڅو د یو پوري وي ته پاغي خې دراخيږي او یاد ساته ولن المؤمنین الروقي یکاکه ته انکه یې روقيږي پوري مې مونږ بیا د ایمان روي کله به ورته ول تاسو د فرشتي وي کله به ورته د ماز دولت خزاني کله به د ګیر چاپیرا فرشتي ګرځي کله تاسو د وداع <متدام> معالبی دین بیلی السلام نکولی دمه ایتاز واریچ پیغمبرنا تفوس کی ینه بیا ده بی باندي څنګه چې تاسو مصالح سلامنا تفوسونه کول مختی دغه تو تفوسونه مته وی صحابه کرام رضی الله تعالی فرمای تفسیر ابن کثیر دی آیاتان غن واکه ذکر کړی دي صحابه کرام رضی الله تعالی فرمای مونږ بل ادب دا وجه نه د نبیلی السلام زیات تفوسونه نکوو درې قرانه صلی الله تعالی نو بلہ تلبو مونږ یو تپو زفاره په کلونو کلونو دثار شو چې دا زمونږ تپو څار ته باندې چې برای شي هغه به کېد زمونږ ولا تپو بچرته یو کې باندې چا یو خو بیا ده و تمره پویرل نه بل هغه نه راځل نبی رسول الله بم داغي خیال ساتلو هغه به تپوسونو کول نبی رسول الله مرته جوابونه ورکول نو ویځه چې دې باندې چې برابر نو هغه زموږ ولاته پوسټ کړی و کی ګرځي پوری موږ دې تیسا او نبی عليه السلام په خپله یو موقع باندې چې دویل ان الله فرض علیکم الحج الله تعالی سبحانه حج فرض کړی دی صحابي پازي دی وي اتی کله عامین د پیغمبر هر کال حج فرض دی نبی عليه السلام خاموش شي بیا وي نبی عليه السلام غو سو حکم کوم به سا ته وي کوم نه منه کومه داغنه مرشي وي پرګیزان دغه موږ ته پوسینه شروع کما درته ویل <مازالتاويل> نه عام او ورکړ هاج پر دی بیا مو ورکړ کل شو سره د سپوسینه کوه ځکه در تکم کاروېما نو او کوي وو تر کو هغه پری دې کوم نه چی د پادشهم د چپ شویم ما الله تعالی عنہ به ځکه او تاسو راغی مونږ نبی علی اسلام ته نا مونږ به د نبی زم خبر په زیاته په پوسنو مونږ به اوریدل ډیر زیات کوئ چې السلام په خپل سووی په پای کې به ګټه زیاته وایي تر پوری ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه خپلوي ما عبد الله اومر فاروق رضی الله تعالی عنہ ما دوکاله یو تاسو نو کړی چې کومه په لږ راتلکی بنا سنځما به ډیر زیات خیال ساتلو صحابي کرام رضی الله تعالی <سؤال> اللهم لویلی صحابي کرام رضی الله تعالی په مخ کې زوی په بلک مو بهان داغه دراو دا وینه ما داخه نه غو چې دا غنه تفوس کوم بلکې دا خبري ما مجادي اوریدلې یو موقع باندې هېدللو په بلاره باندې وخت اخر ما ویل شو شو یوازې دوه کال وشو زما ذکر تفوس راځي تر سمې ده نه لیکه ا دې بچي چې دې کوم تفوس راځي کله مارته چې دا دراو جز دا وینه تفوسم نشم کولی دا ما دې مصليت تفوسو غغلطه بیان وکړي صحابي کرام رضی الله تعالیه دېر ځاتې خیال په زاتلو نبی علیہ الصلات والسلام حدیث کرا دی نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی علیہ السلام دری سے زونو نہ منع کریدہ یو کثرت کلام نبی علیہ الصلات والسلام یو کثرت نبی علیہ د ډیر زیات تفوسو کولونه نبی علیہ السلام منع کریدہ دارن زیا علمال نبی علیہ الصلات د مال زیا کولونه منع کریدرین ان قیل وقال نبی علیہ السلام قیل او قال او چې دا بو دا بو ی دا بو ی اوس بے خبری دین سے فائدہ خبرې چې دین څه फायदा کوي نیویې د آخرت څه فائدہ نیوي نبی علیہ السلام د دینه منکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام د درې سونو منکړي کثرت سوال د زیادته فسونو کولونه دین زیاد المال د مال زیا کولونه درې نبی علیہ السلام ارقيلوقال د چا ویلو دسبوې دا قبرونه ګب شپ نه نبی علیہ السلام منکړي ده اوایا اراده لري تاسو ان تصل ورسره کوم چې تاسو د پیغمبر تاسو نه کما سوی له موسی امین قبل لا کې چې تاسو کړی شو د موسی السلام نه مخکې خو یو تاسو چې ډېر شرمنده ګور د پاره لا تاسو تل او نه شاد غې د زید په بنیاد تاسو د عینات په بنیاد تاسو د ریم په بنیاد تاسو چې تاسو معلومي د شاع شرموره د پاره تاسو تلورم چې ستېزا ان تاسو هغه کې شریط ت شو کوم چې مسختنې درې لا تاسو تل او دي داغه د تاسو داویل کول معنی دی تاسو دا پوسونه کې ورته دی ولا مو شرط دیگر کل خصوصا استاد نه چې دا پوس کې لمته من قالا دا ورته چا ویلی دی نیمنه ما لا لا نفر پر زوخه د سینو کومه دای سر کې ثروت پوس ذکا کتابل زتپوس کینو نه نو اپوه او چې ته بیا دا خبره کینې مې نه مې دا خبره خدا بی ادبای شکل جوړیږي په بلې طریقه باندې وتپوس کم خبره چې علم نوی حدیث کرا دي انما شفاء لایي سوال د لا علم ایليك فتپوس کول او قران وی فسلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون سوره دینه البته یاته سوره انبیا ست نمبر یا کی و خبر په باره کې نه کویږي تب او په دې بنیاټ دي د پلي ځان کوو کم په دې باندې کم ورچاره شرمرو کوښی نیو کې خبره د کتاب کې وره چې بل ته پوسکي دا خبر څنګه تاسو کتاب کې کتلې دا او کلیه عالم مومن واه کو ټول کتابونه څه په او ټول کتابونه چا ته په یادون مخ نیوی یا تا زيده وجنه کې چیر خبره کو په خپل مناوما دا تاسو کې خبره تخپل مناوې چې دا نه خبره مننه یا استهزاء بو بنیادیا په ټوکی کې یاره خبره په تفصیل کوم دغه د عقل کو په مخ شو شرمېږي یا به یو تن کې او کارش دی او ته هغه ته پیغور ورکه داغه شرموره ده پاره چې دی او شرمېږي دا کار کړین خو یې په مصلو کې دی او په پدی شو شرمېږي په دې امیتبت در کفر بیر ایمانی، هر هاگ چاچه بدل که کفر لرا پا ایمانی مندی، بدون معنی تفسیر بسود کردی، ای ویختارو ویاخو زوری نفسی دیواغست زند پاری غورک کفر پا مقابلت ایمان کی، فقد زول سواه استبیل، ساکی سرا دا انسان خطاش سواه استبیل دنی غلالنا، سواه معنی بعض علماء کی میزنا نوې خطاشه هر منځ لارینانو کله چې سړی میزنه خطاشي وکړه په یو طرفه ځکه یو په یو طرفه فریز یا بل طرفه فریز دي دویما بعض لمو سوالونه کړی دا فقصر درمینه لار هغه امپی مزبوټلار درمینه لار دغه نه خطاشه چې کوم مقصود و ده, لار ده, ده, ده, لار ده لار و د مقصودی لارې نه به خطاشه فرار ایم الله دا مننه کړی دا خطاشه دې سوال ته بیل دنی غلار نه